dissabte a Ràdio Porret de 12 a 2 del migdia l'actualitat dels esports a TAP Esports Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 24 del Tapa Esports de l'Era Retallada. Però el que paga descansa, però el que cobra també. I que, encara que no ho sembli, aquest és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els hi segueix agradant més a la olla. <laughs> 780 metres, 780 metres per començar a fer la maniobra de coblament, on, gràcies a la transformació de la nau, ara pels que no ho recordeu, amb gran verd i llafiscós gripau, i que mitjançant els seus grans dits acabats en forma de ventoses adhesives, per on nosaltres aprofitarem per entrar en el mateix terreny de joc Bé, en el mateix terreny de joc, realment només hi podran entrar a l'equip, els autèntics protagonistes, la crem de la crem en animalets perforadors. Avui, 16 d'abril de 2016, benvinguts. Ara recordo que se m'acaba de caducar la camp picada. Uh, esteu a la cinturió de Ràdio Porreig, emissora municipal, sona mateix... Les 12 i 3 minuts, amb una temperatura de 19.1 graus centígrads, una humitat del 45% i una pressió atmosfèrica de 1.007.3... Carai, 1.007.3, li traiem un zero i estem aquí, eh, a la sintonia de 107.3. Doncs, bueno, de la pressió atmosfèrica, quina casualitat, eh, és de 1.007.3. Héctor avui, avalli, que fa baixada pel 107.3, com deien, de la vostra fm Una selecció que va dur a terme el millor entrenador que vam trobar, que vam trobar a la natura l'entorn ideal per als nostres jugadors, l'hàbitat ideal i habitual del nostre equip. Animals que per naturalesa, que per la seva dèlia, eh, que per la seva genètica són excavadors. Realment el seu punt és el seu punt dèbil, sense ell no sobreviurien. És quasi una obligació perforar. <ríe> ah, habilitat bàsica per acabar la nostra aventura, per acabar excel·lent en el seu punt més íntim, i no seria pas el punt G. De totes maneres, encara ens deuen quedar unes dues setmanes de preparació, ara ja superant la barrera dels 10.000 metres per sota el nivell del mar. Tot a punt per aterrar en el sol terraqui més profund del món, superant amb excreix el massís de l'Everest, però al revés, el cap per avall. I mentre que això no passa, aprofitem millor aquest espai de temps ideal per regalar flors o llibres, perquè nosaltres la setmana que ve, el més segurs que no hi siguem repassar la nostra agenda esportiva o fins i tot escoltar la cançoneta que avui a la porta d'Aire Streets, un tema que porta partit títol Lady Writer. Esperem que us agradi. Salutacions. Aviam, aviam de que va. Salutacions. Cucucu, dia alz. Té 12 i 9 minuts, anem un minut avançats, eh, mare meva, eh? Ens ho podem agafar amb plena tranquil·litat del món. A més, a més, eh, aprofitaré per dir-vos que ara ve una entrevista, ara ve una entrevista, després parlarem també per telèfon amb el president de la Federació Catalana de l'Ars, com sempre, a partir de tres quarts d'una, i llavors a partir d'un quart de dues, ens visitaran els encarregats d'aquesta pedalada que se celebrarà demà diumenge, aquí a partir de les 10 de matí, aquí al poble de Porreig. Uh, Mentre està nosaltres, doncs, com sempre, seguirem la nostra trajectòria eh? i anirem a fer doncs, la primera entrevista que tenim per avui. L'entrevista principal, diria jo, eh? en aquest cas. Uh, entrevista com que la faig jo, <ríe> és la meva és la meva entrevista, és la principal. Avui parlarem doncs, amb un gent que no sabrem parlar massa, però sí que els tenim un cop cada vegada a l'any. No és perquè guanyin cap títol, però sí perquè es foten un viatge, i es foten una juerga de cal ample. Avui parlarem doncs amb l'encarregat de defensar els tres pals del Club Esportiu Progrés de la secció de veterans. Ell és Abel i Borra. Bon dia, Abel. Bon dia. Uh, a veure, Abel, doncs això, eh? No, no vam guanyar res. o oh, sí! Bueno, no vam guanyar res. Ah, no vam fi... guanyar res, però... Però ens ho vam passar molt bé. Ho vam molt bé. Aquest és el missatge, quasi-quasi, doncs, d'aquest viatge, oi? De passar-s'ho bé i, de a més a més, doncs, de contactar amb la gent on anem, no?, de, de fer amics, no? Exactament, aquest any vam anar a Pamplona, vam jugar contra els veterans de l'Ossassuna i molt bé, van tractar molt bé i, i són unes amistats que anem fent durant al llarg d'aquests viatges que fem, no? Sí, perquè recordem, no?, la gent que d'això està parlant amb els veterans, els veterans cada any fan un viatge, han visitat ja part d'Europa, han visitat també doncs, part d'Espanya, aquest any ha tocat eh, Pamplona, com diia ell, eh, Pamplona, què es va semblar a Pamplona? Uh, molt maco. És una ciutat molt xula. No hi havia estat mai jo, hi havia d'altres companys que sí que hi havien estat, i t'ensenyen el, el que és el dels toros, no? el que és el de Sant Permins, i que des, des de la tele sembla molt més gran del que és realment. Uh -huh. Perquè és, és un, una sortida que fan de 900 metres, que sembla, els carrers que sembla que siguin molt grans, però, la veritat, és d'alguna cosa molt petit. I la plaça on fan el Xupinazo també sembla, qui sap què és, com la Patum, no? que quan sí, sí. hi ets, Sembla que sigui una plaça molt gran i allà també és una plaça molt petita. Bueno, està molt... És molt... Per repetir, vaja. Perquè, o sigui, m'estàs dient... Eh, teniu algun contacte eh, allà, fet ja, a veure, abans d'anar? Sí, sí, anàvem... Sempre ens posàvem en contacte molt amb on volem anar uh -huh. i aquest any se'n va ocupar el Jordi Rivera uh -huh. i es va posar en contacte amb els veterans de l'Ossassuna i... i molt bé, és a dir, que ens van ens van preparar el partit ens van preparar per poder dinar acabant el partit i ens van invitar a veure el partit Osasuna-Elche del diumenge a la tarda uh -huh. uh, Això, veu marxar diumenge el... tarda de vespre? Vam marxar d'aquí el divendres al dematí, Carai. marxem sempre al dematí sí. i vam tornar diumenge, dilluns de la matinada Ah, això que... El partit, partit Osasuna-Elche el vam fer un quart de vuit del vespre del diumenge el, el, i el dissabte sí, sí. vam aprofitar que jugava el Barça-Noeta i des de Pamplona, com que anàvem a autocar, vam anar fins a fins a Noeta a veure el, la Real Barça que per mala ordres de nosaltres pues, també va perdre que per mala sort, és veritat, veritat. Uh, <laughs> Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do doncs el uh, cap de setmana eh? uh, a part del marge de tot això esportivament no van sortir els, els resultats com volíem Adele, per exemple, no del Barça, sinó dels veterans del Porreig? Veu estar contents? Del no, els veterans feia... el del Porreig uh -huh. els del Porreig va sortir ja vam perdre sis a un eh. però vull dir que sempre juguem contra exprofessionals de futbol, no? Ahà uh -huh. I, I bueno, va ser un partit que vam tenir les nostres ocasions però al final del partit, doncs pues, cada any tenim un any més i cada any ens dona algun gol més això, doncs, eh, eh, està considerat com... És Navarra, no?, això vam anar, però és, és molt, molt tocar a País Basc, també, i ens reben bé, també, els braços oberts, eh, els catalans, allà? Sí, sí, no, no, molt bé. Penso que tot arreu sempre ho hem anat molt bé, no?, però aquest any encara poder... Uh, millor, no?, tot perfecte, la gent molt bé, vam anar a un alberg que, ens, que dormíem i també ens van tractar perfecte, ens van encomanar a diversos llocs per anar a visitar i per menjar i tant el menjar com els postos que vam anar doncs estan eh, perfectes, no? El diumenge al matí no ens per anar al poble d'Olite que és allà al costat, sí. a veure un castell que hi ha i amb unes bodegues, els pagos d'araix, que també és una bodega molt xula per anar a veure i que tenen un vi molt bo. Això quan va ser? Eh, Posem-nos en hores. El divendres vam jugar al partit el dissabte amb els dos sassones? Sí, nosaltres arribem, marxem divendres d'aquí al matí, uh -huh. arribem als de migdia, uh -huh. uh, deixem les coses al, a l'albert, que anem, anem a dinar, tenim la tarda lliure per visitar el que és Pamplona, uh -huh. uh, sopem tots junts, tot l'equip junts, uh, anem a dormir, ens llevem el dissabte, anem a jugar anem a... al Tajonar, a la ciutat esportiva de la Sassona, uh -huh. juguem contra ells ara, aquesta hora, eren més o menys 3, de 12 quan hem començat el partit. Molt bé juguem el partit, uh, vam tenir la gran sort que abans que nosaltres també anàvem entrenant el primer equip de l'Ossasuna, que els vam poder veure una mica, uh, vam acabar el partit, anem a dinar, dinem per al Pajonar mateix, que té unes instal·lacions, venen els quatre components dels, dels veterans de l'Ossasuna a dinar nosaltres, uh, els hi portem uns obsequis, els hi donem uns obsequis que portem d'equip a Porreig, productes típics de Porreig hem vam portar Uh, coses de Sant Tirs, alguna cosa del Ballarà, uh -huh. cervesa que també es fa aquí d'aquesta cervesa artesana. Uh -huh. uh, acabem, acabem de dinar, agafem l'autocari i ens anem a Noeta per poder veure el Real Barça. Veiem el partit, uh, veiem com perd el Barça, per variar últimament. Doncs pues sí. Uh, acaba el partit, agafem l'autocari, ens en tornem a Pamplona, i ja teníem un restaurant... Uh, buscat per anar a sopar tots junts, doncs anem a sopar, acabem de sopar, anem a fer algun, algun cop per allà, dormir, diumenge ens llevem al matí, agafem el tocar, ens anem a Olite, visitem oh, el castell, un cop el castell visitat ens doncs anem a les bodegues de Pago i Araix, anem a dinar tots junts a Olite, tornem a Saga Pamplona i anem a veure el sassún a Elche, que van al partit doncs pues, a tocar i tornem cap a casa. Un cap de setmana complet, eh? Llàstima del resultat del Barça, sí. perquè, de manera que dius, doncs, llàstima pel resultat no, cap del cap Barça. un cap de setmana va ser cap de setmana de futbol, cap de setmana estat tot l'equip junts, uh -huh. i un cap de setmana d'estar, doncs... Ah, pues, Què passa? Diferent del que estem acostumats, no? Ahà. Uh -huh. um, a veure, uh, um, el... el Després del partit, el partit, el partit en concret... el Ara he perdut el fil, eh? he perdut el fil. Correcte, és igual, és igual. Dem-ho ja em sortirà. Anem a parlar dels veterans que estàs fent, esteu, esteu jugant als el, veterans. La copa ha acabat ja? No, la copa bueno, la copa ja està. ja estan a, a semifinals sí. I no estem jugant per quedar a mitja taula. perquè la copa continua. encara que hagui estat eliminat, anem jugant fins al final. Ah, fins que s'acaben els seus llocs a eh, la posició de, que et tocarà, no? Eh, exactament. Es... Diria que ara ja hi ha les semifinals fetes, però ara no recordo qui, qui, qui són, qui ha arribat. Sé si que hi ha el de bas, em sembla que Gironella. Gironella. No ho recordo, no ho recordo ara. Um, ara s'ha aparcat la Copa. Sí, la Copa, aquesta setmana dic, anem fent entrevista de la Lliga, que aquesta setmana tenim Lliga, i la Copa és... Per l'1 de maig. Per l'1 de maig sembla que hi ha l'última sèrie final, l'últim partit que fem, els que estan eliminats, i la sèrie final de tornada. Em sembla que és pel cap de setmana de l'1 de maig. Aquesta setmana, aquesta setmana jugueu al camp de la Verdi Blanca. Com ho veus, aquest partit? Sí, juguem aquesta tarda a les 4. Uh, partits complicats. Tots aquests partits sempre són complicats. Camp de terra, allà al Congost, anirem bastant justos. Som l'equip, estem... Tenim molta gent lesionada, tenim gent que no pot venir. El 17 de tarda ens va molt malament, però bueno, crec que intentarem treure un resultat positiu aquesta tarda. Um, I quan a la Copa um, no has anat massa bé aquest any, oi? No, la Copa vam quedar eliminats. Sí, sí. Al primer partit. Al primer partit, que el primer partit, el primer eliminatori no eliminat la el base. partit que, que està lluitant per jugar cada campió. Molt bé. Uh, doncs oi-te, ara m'has recordat del tema. Escolta... Abel, eh, Tenim problemes, em cents Abel. Ara sí. Eh, sí. Ehm, has No, no, jo estic com despojos. Estar-me tens l'accés, no s'eix no s'eix no s'hoi, pues és ben, sé. Escolta, Abel, ehm, per acabar, eh, amb un plat típic d'allà, us va agradar alguna cosa que diguis, mm, veu provar algun de d'allà que sempre em dieu algun plat de llà una neu?" Bueno, allà ha estat bo. Vullé. Ens va agradar més si menjar chuletón i uns un pop, un pop a la brasa, que també era molt bo. Però tot és bo allà. I el vi? El vi, també. Perfecte, oi? Sí, sí. Bueno, no, això... El menjar i veure és... El té en bo a tot arreu. Pues, moltes gràcies, Abel, per a dir, la trucada de Ràdio Porrets. Fins a 5 cèntims d'aquesta doncs, excursió que us munteu cada any. Teniu preparat ja, pensat, per l'any que ve? No. No, vam... Mira, tornant del viatge vam fer propostes, perquè cada any, sí. quan tornem, se'n parla, i el Jordi Reu va fer una petita enquesta de coses com havia anat al viatge, i ho va demanar, mm. i ara no et sabria dir... La proposta que havia sortit, ara t'enganyaria, però diria que havia sortit el màxim de gent que havia dit que em sembla que era cap a Galícia. Diria, eh? ara t'ho dic de memòria. Molt bé, a Galícia també hi ha peixet, eh? Sí, sí, per això. Molt Ja ho veurem, ja veurem. Falta un any, eh, ja es veurà. Ara a acabar de disfrutar d'aquesta última sortida, esperar acabar la temporada i fer vacances i l'any que ve ja es veurà. Que perquè com es veu els veterans? Es veu, es veu que es mantindrà, es mantindrà aquesta categoria de veterans en el futbol? Hi ha, hi ha, hi ha més gent que ve per darrere, que vulgui jugar en l'equip? Sí, estem buscant, hi ha gent que pot ser que hi hagi gent nova i hi ha gent que, que ho deixant perquè és el més gran, no sé, ja es veurà. Hem d'esperar ara acabar la temporada, fer vacances i començarem el setembre de l'any que ve a com, com ho tenim i qui som i, i com anem. Doncs molt bé, Abel, moltes gràcies, com dèiem abans, per aprendre, atendre la trucada a Ràdio Porreig fins a 5 cèntims d'aquest viatget i de, de, doncs de l'estat de, de salut dels veterans del Club Esportiu Porreig. reig Vinga, merci. Ens veiem, que vagi molt bé. Adéu, adéu. adéu bon dia, adéu. Chuletón, eh? Chuletón, mare meva, eh? Chuletón i pop a la brasa. Mm. Eh, però allà tot és bo, eh, a Navarra, a Pamplona. El vi, el vi també agafa quasi, quasi el que vul, vulguis, eh? Bueno, eh, nosaltres aquí haurem de passar doncs, amb les patates que tenim aquí, patates chips i ja tornem, fins ara. When she was just a girl respecte so para, para, para, va, i acabem doncs de parlar, amb ve i borra, que estaven de futbol dels veterans, bàsicament, i doncs seguirem els veterans. Lliga intercomar intercomarcant el grup ah, els partits per avui. A partir de les 6 Praden Callús i a partir de les 4, com dèiem allà ja l'ha mencionat, verd i blanca, porreig. Perquè fa el grup C, eh, també tenim dos partits més. Un és a partir de dos quarts de set a la perla, eh, Gironella, Castellet i a partir de mitja hora abans a les 6, ADP Marroc Berga pel que fa al motociclisme Copa Berguedà de dir Traca eh, eh, avui la zona del camp de futbol de Berga serà la seu d'aquesta prova que s'iniciarà a partir de dos quarts de dos Pel que fa a la BTT, Campionat de Catalunya de Descens, demà el Club de BTT Aviar Descens Team organitza aquesta competició que es farà a partir de les 10 del matí. I en Ciclos Turisme, després en parlarem a partir d'un quart de dues més o menys. La cinquena pedalada escolarra de Porreig demà es farà a partir de les 10 del matí. doncs anem a parlar fa 5 minuts per dos quarts a parlar d'en Vol d'en Vol masculí eh? estem parlant de la tercera catalana preferent sènior masculina primera fase grup B estem a la 25ena jornada club en Sant Andreu en Vol Berga aquest partit es jugarà doncs a Barcelona eh? a Sant al pavelló de Sant Andreu Tenim que una, una classificació que no varia massa. Joventut, en vol mataró atlètic, segueix líder. Eh, 21 partits jugats, dos d'empatats i un de perdut. Total de 44 punts. El club en vol vell és el segon amb 41 punts. a 3 punts, eh?, del líder. El club en vol Vila Major és tercer amb 37 punts. Mentre que el club en vol Sant Andreu, el rival de Berga d'aquest cap de setmana... Marxa a la onzena posició. De 24 partits jugats n ha guanyat 5, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 18. 555 gols a favor per 669 en contra. Això fa un total de menys 114 gols i un total de punts de 11. A la Mbolverga eh, marxa a la tretzena posició, eh, un lloc que estem farà de dir-vos que no volem que estiguin a la tretze. Eh. S'ha de millorar això. Um, és un mal número, el 13 és un mal número, depèn de com ens ho mirem eh? jo veig estar de sort amb el 13 una vegada i... <ríe> però, però per la majoria de la gent el 13 sempre sol ser un número que no, no agrada massa no? doncs bueno, fem veure doncs, com la majoria de gent que el 13 no li va bé i és que, clar, tampoc vull parlar malament perquè si jo em va sortir bé, doncs eh, diguem que que, que no, no puc parlar malament d'ell no? parlo malament per la, per la massa, no? per, la, per la quantitat de gent que pugui pensar que el 13 és un número de mala sort. Per mi, torno a repetir, no ho és, eh? Toco fusta perquè potser un altre dia em farà falta el 13. <ríe> aviam, aviam, ja, si trobo fusta per aquí... Molt bé. Doncs bueno, ja m'he perdut, eh? Uh, entre el 13 i el mala sort, uh, doncs l'envolverg, que eh, estàvem a marxa la tretzena de posició, clar que sí que m'ha vingut, 24 partits jugats, els mateixos que el seu rival d'avui, el club en bol, Sant Andreu. També n'ha guanyat 5, ojo mal partit, n'ha empatat un, un menys, i total que n'ha perdut un mes, 521 gols a favor per 706 gols en contra. Això fa un total menys 185 gols de diferència... I un total de deu punts a un puntet del club amb Sant Andreu estem a l'embolberga. És un partit vital, crec que és un partit que si volem sortir de la 13a posició hem de posar tota la carn a la graella i esperar doncs un bon resultat de que Barcelona, en concretament del barri de Sant Andreu, aquest partit serà per avui a partir d'un quart de sis Club amb Sant Andreu amb Volberga. falta un minut per dos quarts d'una un minut per dos quarts d'una anem a passar la primera part de la publicitat abans, un minut abans, avui anem un minut, minut d'hora eh? avui anem un minut d'hora um, i res, engeguem amb el Futbol Sala després de la publicitat fins ara mateix Tens televisió per cable? Si és així, escolta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 de la divisió 11 de Gironella. Perquè tu ets diferent. A Ràdio Porret, de 12 a 2 del mesdia, l'actualitat dels esports a TAP Esports. Esports. Ja amb el soroll de la cançoneta que sembla que t'estiguis afaitant i s'ha t'hagi enganxat un pèl de la barba en la, la d'allòs, eh? En la, en la cuchilla, eh? Comencem el futbol sala! Futbol sala femení. Estem parlant de la Lliga, segona divisió femenina, grup 2. Estem a la 24ena jornada. Ballirana, agrupació esportiva B. Puig fitó, futbol sala Cacerres. El campista poliesportiu de Ballirana i l'àrbitre Javier Vaquero Delgado. És líder, segueix líder, el Pla del Llobregat amb 63 punts. El tercer és el futbol sala Olesa B, amb 49 el... també trobem el futsal Cardona que és 15 è amb 13 punts el Ballirana, agrupació esportiva bé, el trobem a la cinquena posició amb 43 punts de 21 partits jugats n'ha guanyat 14, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 6 mentre que el futsal futbol, futbol Salac a Serres és segon, eh, segueix aquí mà de ferro, és eh, segon a darrere del, del Pla de Llobregat amb 59 punts a 4 punts Um, del pla Llobregat, però també val a dir que té dos partits menys, eh? Uh, el Puig Fittor Futbol Salacaceres. Guanyant aquests dos ens posaríem líders i això és el que sembla que sembla ser en aquesta categoria, que el Caceres està molt fort, eh? Uh, de 20 partits jugats, n ha guanyat 19, n ha empatat dos, ha perdut cap, 103 gols a favor per 16 en contra. No n'ha no perdut cap, com dèiem. Bueno, sí que n'ha perdut, n'ha perdut... No, n'ha perdut cap, n'ha empatat dos. Doncs, eh, tot i que avui és un rival, un rival cinquè amb 43 punts de... Mira, estan a 16 punts de diferència. Marxa a la cinquena posició, com dèiem. Eh, això serà, serà avui a partir de dos quarts de sis, eh? Cinquè contra segon, 43 punts contra 59. Ballinana, agrupació esportiva B, Puigfitor Futbol Salacà, Serres. Avui a partir de dos quarts de sis... Perquè fa la primera divisió de futbol sala femenina. Estem a la 24a jornada. Uh, també futbol sala Gironella, Gironella vore la futbol sala Pescadors Rubén. Uh, és líder elèntic de Femines Navacanero, encara és líder, amb 64 punts. L'agrupació Deportiva Alcorcón marxa a la tercera posició amb 52. El Rubí Futbol Sala marxa a la setena posició amb 40. I el Borela futbol... Eh, perdó, anem a l'equip local. El futbol Sala Giron, ella marxa a la onzena posició, amb eh, 23 partits jugats, està en una zona tranquil·la de la taula, no com l'any passat, que vam suar fins l'últim minut. Eh, de, 8, de 23 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 2, n'ha perdut 13, 48 gols a favor per 67 en contra. Això fa un total de 26 punts. Mentre que el Futbol Sala, Borela, Pescador, Ruben, ells són segons, o elles són segones, marxen amb 23 partits jugats, n'han guanyat 20... N'han empatat i n'han perdut un 96 gols a favor per 34 en contra. Això fa un total de 62 punts. A dos punts del líder eh, de l'Atletico de Madrid, Femines Naval Carnero. Un partit difícil, però bonic, atractiu a la vegada, que es podrà veure. Doncs precisament doncs, aquí, a... A... a Gironella, a partir de dos quarts de sis de la tarda. Canviem de gènere i parlarem dels masculins. Estem a la Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4. Vi... Estem a la vintena jornada. La Pobla del Lliat Club de Futbol Sala, a Castellvell Futbol Sala. El camp a Balló Municipal de Bagà I l'àrbitre, Daniel Russo Gómez. Um... A la polva de l'Illet de Club, Club Futbol Sala marxa a la novena posició amb 12 punts. De 14 partits jugats n'ha guanyat 4, no n'ha empatat cap, n'ha perdut 10. 43 gols a favor per 71 en contra. Mentre que el seu rival d'avui, el Castellbell Futbol Sala, marxa a la tercera posició amb 33 punts. De 17 partits jugats n ha guanyat 10, n'ha empatat 3, n'ha perdut 4. 77 gols a favor per 52 en contra. Un partit, com dèiem, doncs, amb les noies del Gironella, eh, primera divisió. També és atractiu. Tenim la visita del tercer classificat, el Castellbell i Futbol Sala. Un partit doncs que bueno, eh, sempre hi ha allò de poder guanyar doncs, amb un rival més, més bo, en teoria, sobre paper que tu. Eh? Aquest partit el podreu veure al Pavelló Municipal de Begà avui a partir de les 4 de la tarda a la Pobla de Lillet Club de Futbol Sala, Castellbell i Futbol Sala. Vinga, nosaltres passem fins a la capital. Club Futbol Sala Ciutat de Berga, Castell Galí, Club de Futbol. El camp a Balló Municipal de Berga i l'àrbitre a Noar Barraou. Eh, és líder el Castell Galí, Club de Futbol Sala. Eh? Has de començar amb Castell, eh? eh Sants no serveix, bueno, Sants Sadurní segon, eh? A Castelgallí primer, a Castellvell tercer, a Sant Sadurní Sagunt, és el castell que li marca líder, eh, que visitarà la capital, eh, amb 38 punts, eh, empatats els mateixos que el Sant Sadurní futbol sala B, també 38, marxa a la segona posició. El futsal Cardona el trobem a la desena posició amb 12 punts i a la onzena posició el trobem els de la capital, eh? els del club futbol Sala Ciutat de Berga, que tenen 11 punts. De 16 partits jugats n'han guanyat 3, n'han empatat 2 i n'han perdut 11. 38 gols a favor per 67 en contra. Mentre que el seu rival d'avui, el Castell Galí, Club de Futbol, marxa la líder primer amb 38 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha empatat 2, n'ha perdut 1. 72 gols a favor, per 51 en contra. Haurem de rebre la visita del líder aquí a la capital, eh? Amb um, rebre molts honors que li toquen, eh? Ara, tot això que, com dèiem, eh, són partits doncs, atractius, macos de jugar i manes de complicar-los la vida, no? Què carai, eh? Aquí s'hi venen, doncs que pateixin el seu, eh? Això passarà avui, a partir de les 4 de la tarda, al pavelló municipal de Berga, eh? 11 contra primer, 11 punts contra 38, Club Futbol Sala Ciutat de Berga-Castell, Galicot de Futbol. Yeah! Futbol Sala Porreig, Riu de Villes, Club de Futbol Sala, al camp a Balló, municipal de Porreig i l'àrbitre Francisco Gomariz Calvo. Un altre partit que juga el Futbol Sala Porreig, eh? Un altre partit que no es pot fallar, eh? Avui a partir de les 6 de la tarda... Tenim una, una cita, una cita ja quasi-casi no a segues però algú sí, però és la primera vegada qui va, serà una cita a cegues amb el futbol sala a Porreig. I que, bueno, hem d'anar allà a animar al Porreig perquè és una gran temporada la que està fent a segona divisió, que és Tanya. Uh, ara, ara ho veureu, diràvem els números. Futbol salat a Porreig, marxa a la setena posició, setens, eh?, amb 18 punts de 16 partits jugats n'hem guanyat 6 no, no, no sabem què és empatar i n'hem perdut 10, 49 gols a favor per 63 en contra metres que el Riu de Villas Club Futbol Sala marxa a la cinquena posició dos jocs per sobre amb 29 punts eh? 11 del Futbol Sala Porreig això es pot descursar avui, eh? tampoc és tanta cosa. De 16 partits, però si això ja hem d'anar-hi a animar, eh? 16 partits jugats, també, els mateixos. N'ha guanyat nou tres partits més. N'ha empatat dos 2, 2 més. I n'ha perdut cinc, n'ha perdut cinc menys. 78 gols a favor per 67 en contra. 7è uh, contra 5è 18 punts contra 29 Aquest és el mateix, Futbol Sala Porreig Riu de Villas Club de Futbol Sala uh, aquest partit es jugarà al camp a Balló Municipal de Porreig avui a partir de les, com dèiem, eh, de quina hora? no us assento ja em crideu més a quina hora hem dit ja, ja no us en recordeu, no? clar que no aneu a veure, la a partir de les 6 de la tarda I el que ens queda, Bellver Club Esportiu, Beganè, Centre Cultural Recreatiu, el Camp Pavelló, Municipal de Bellver de Cerdanya, i l'àrbitre Joan Rider Segovia. Oh, el Bellver Club Esportiu que marxa a la vuitena posició. Amb 18 punts. De 16 partits jugats n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 8, 52 gols a favor per 67 en contra. Mentre que el seu rival d'avui, l'equip del Berguedà, el Centre Cultural Recreatiu, marxa sisena posició, dos punts per sobre. Amb 19 punts. De 15 partits jugats, amb un partit jugat menys, n'ha guanyat 6, un mes, n'ha empatat un, dos menys, i n'ha perdut 8, 83 gols a favor per 91 en contra. Uh, doncs aquest partit és uh, 8è contra 6è, 18 punts contra 19, un bon partit uh, que es podrà veure bé, bé. Serà demà, però, també a la mateixa hora que el porreig, eh? Quina hora hem dit? A partida, demà, per això, eh? Uh, el veganès, la mateixa hora que el porreig d'avui, però demà a les 6, a les 6 de la tarda, clar que sí, a partir de les 6 demà, al pavelló municipal de Bellver de Cerdanya. I Ai, això ho matarem aquí, a eh? la primera divisió... a la primera divisió catalana... Grup 4, estem a la vintena jornada. Eh? Pallejar Futbol Sala B, Futbol Sala PS, Imagín que Serres. Estem parlant del líder, eh? Futbol Sala PS, Imagín que Serres. Aquest partit s'havia de jugar, s'havia de jugar al pavelló municipal de Pallejà, però resulta que el Pallejar Futbol Sala B està actualment retirat d'aquesta competició. O sigui que el Futbol Sala PS, Imagín que Serres, mantindrà el seu liderat, amb 41 punts de moment, amb 16 partits jugats. N'ha guanyat 13, n'ha empatat 2, n'ha perdut 1. 79 gols a favor per 43 en contra. res, a descansar. i 46 minuts amb una musiqueta força tranquil·la perquè el tema que anem a parlar ara és un tema, com ja sabeu, doncs eh, que cal una mica de concentració una musiqueta així mm, favorable no? favorable per, per aquest afer, no? No com, per exemple, el tema que us posaré ara <ríe> eh, que, que aviam si el trobem, és aquest que també parla d'això. Molt bé, heu adevinat. Estem, estem en l'horari d'escoltar d'Ars amb Josep Maria Salvador, president de la Federació Catalana d'Arts. Jo, Maria, bon dia. Bon dia, bon dia. Salutacions cordials des de Martorell, camí de Magrat de Mar. Carambes, molt bé, home. Molt bé, Magrat de Mar. No us esteu darrers, darreros, eh? Sí. Bueno, uh, tot el territori català sense. Ve, Vilanova, hi Vilanova, no, no, tessa aquests, de Mar, Navas, tota la costa. Campresa, sí, sí, Carreus, sí, Tarragona a Torrembar. Oi, oi, oi. Doi, doi. Ara enfendent, bé. País, i, I, es... bo, I esperem que, que i esperem Joan Maria que es vaigui en aquest, aquest uh, mapa, oi? Oh, però no sí, les Carreres i la terra ferma seria el nostre cines d'obertes pendent per ampliar les nostres fronteres de les nostres competicions. Molt bé, doncs quines notícies darreres ens portes aquesta setmana? Doncs mira, parlarem dels resultats de la desena jornada de la Divisió d'Honor, de la llei d'anada de d'Arts, i comentarem la jornada d'avui destinada a l'Open de Destiny Winmore, que se celebra, com ja hem comentat, a malgrat de Març, i la punt final doncs, serà per recordar la figura d'en Martin Fitzmaurice, un senyor de 75 anys anglès que era el mestre de cerimònies i pioner en el tema de presentació de competicions de l'art que ha traspassat aquest dijous. Molt bé, no, estem de sort últimament amb la secció de darts, eh? Perquè... No, ja, la regla, punt final, portem dues setmanes que no, no els gaire s'ha fet, però bé, es... mm. ha sigut puntual, també. Molt bé, esperem que no es repeteixi. Doncs, eh, comencem parlant del que vam fer la Xarxa i el Navàs en els seus partits de Lliga. Doncs, mira, amb els partits corresponents de la Jornada 10 de la Lliga que a la Divisió d'Honor, el club d'Ars de la Xarxa de Putrets, el club de Gà dels darts catalans, va guanyar 6 a 3 a casa seva amb el partit contra el Club d'Arts Guardiola de Manresa. Destacar eh, dos tirades de 180 de Adelino Mazam, jugador del Manresa del Club d'Arts de Guardiola, que eh, és el que porta més 180 amb el que portem de temporada. Les partides individuals, doncs, bueno, l'Ignats de Besull és a perdre 1 2 amb Adelino, en Joan Manel Domínguez va guanyar 2 a 0, l'Illari Pons també, en Joan González Gaixa va guanyar 2 a 1, en Josep Santonja va guanyar 2 a 0 i en la última individual, en Jordi Uriós va perdre 0 a 2. Amb un parcial de 4 a 2, doncs tenien el fàcil de cara per part del club de la xarxa. Ja les parelles, la primera parella formada per l'Illari Pons i en Joan González, van perdre 0 a 2, però va venir la reacció d'en de Josep Santonja i Josep Serrabo que van fer parella per jugar contra en Josep Girado i Pere Grau per guanyar 2 a 1, guanyar 2 a 1 amb el desempat i, per tant, ja fer-se un partit amb un resultat de 5 a 3. I a la partida última de parelles era ja transcendental, però que han enriccit com en Joan Magdal Domínguez van guanyar el desempat per 2 a 1 sobre el Rambler Borges, subcampió o finalista de Catalunya del, del Campionat de Catalunya, i Antonio Pardillo, jugador també del club d'arts Guardiola. Veiem, veiem que el capi, el capi va, va fer descansar l'Enric, eh? Uh, sí, va descansar l'Andrexit a les individuals i en Josep Sarralgo també va entrar també les parelles. Enric City i Josep Sarralgo van entrar a les parelles i no van jugar a Ara, ho hi té. I a la classificació? Sí, banda, digues, digues. Primer Ai, no, sí, ho sí, anirem al sí. Navas. El Navas, el Navas va jugar contra el Palafrugell un parafugell que van jugar a casa de Navars contra un equip del parafugell que, com que comentar, és que és un dels equips predestinants d'estar doncs, a, a la zona de pòdium i estar molt amunt, ja que té molts bons jugadors de les seves files. Malgrat això, el club dels Navars va cedir només per 4 a 5, va perdre el punt de desempat. Normalment, doncs, el Navas es queda a les portes de la victòria, d'assegurir la primera victòria a la llei catalana, i probablement és l'equip amb més partits perduts en el joc de desempats o en els punts de desempats. De fet, porta ja 3 partits sumats en què ha perdut per la mínima de 4-5. A les partides individuals en Carlos Lamela, Antonio López i Adrián Martínez van guanyar els seus partits, 2-0, 2-1, 2-1. Després, en Javier Poziello va perdre 1-2 en el joc de desempats Fabián Flores va guanyar 2 a 0 i en Martín Rivera, que és el capità, i el president del club va perdre 0-2. En 4-2, doncs, tot feia pensar que un marcador molt favorable de cara a un abast per afrontar les partides de parelles, però aquí va sortir el de la pit del parafusier que va guanyar les tres partides de parelles, 0-2, 0-2 i 1-2. En el joc de desempat, perquè anava 4-4, amb la partida de desempat final... Fabián i Enrique jugaven per Perdó Nadals i Antonio Muñoz, campió de Catalunya i Antonio Mora per perdó Palafrugell. Van empatar U a u i amb el joc final final final es jugava el partit i van vaava al costat del de, Palafrugell. Un palafrugell que en aquests moments ara en aquests moments estan jugant un partit ajornat contra el Tiritonio a malgrat de Mart, que nosaltres fem i hi arribarem Cas idea gaireveres a cavalles del partit. Destacar, doncs, dels resultats de la setmana, eh, comentar que l'Esplugues va guanyar el seu segon partit, aquest cop davant del Lleires ABG.cat, el Piritonio va prendre el, segons, el seu segon partit del de que portem de temporada davant del Baix Camp, Baix Camp 3 Camp 6, Piritonio 3, amb un 180 d'en i una tancada, un tancament, un checkout out d'Antonio García de 120 punts. L'Esplugues va guanyar 5 a 4 al de ABG, i el club esportiu Berards contra l'Aigüestoses va ser el partit ajornat de, de la setmana. Encara que estem comentant que hi han partits ajornats, doncs mira, de moment, el partit que s'està jugant ara, en aquests moments, només tindrem aquest sol partit aplaçat, que és el Berards i l'Aigüestoses. Dins de jornats s'acaben celebrant i després els trobem eh, els resultats, els, els expliquem i els hem comentat com els hem anat comentant de la setmana rere setmana. Molt bé. I ara -sí, anem. Digues, digues, sí, digue, digue. a la classificació, eh? Ah, ja està, sí, sí, sí. Doncs la xarxa, la xarxa s'ha situat en 5 i 8. 6 victòries, 4 derrotes, una victòria bona davant del Guardiola, que Guardiola va sota d'ell, i en la classificació amb 10 derrotes i cap victòria. La classificació la serà en la Iguastosos, amb 9 partits guanyats i cap derrota, el Palafrugell, que només té una derrot, una derrota, el Pirituño, que només en suma dos, el Baix Camp, que en té 3, la Xarxa, que en té 4. Per tant, aquí tindríem un cúmul de clubs que estan amb la sola victòria de diferència i que ens és lloc que el Ben Arzoms també el segueix allà darrere. Però ja una mica més espantjat, amb 3 victòries i 7 derrotes, Els Lligues de DG i les, les que empaterien amb 2 victòries i 8 derrotes, una situació una mica rara del Lligues de DG del Club d'Arzolot, que l'any passat doncs, va quedar prou ben posicionat a la zona mig de la classificació i que en doncs, com que tenen tants jugadors, tants esportistes de fet és el club amb més fites federades, que a nivell superen la vintena de jugadors pedrades. per tant tenen molta rotació d'esportistes i fa doncs, que no presentin ben bé els seus millors jugadors en tots els seus partits sinó que eh, donen peu a que tots els esportistes puguin jugar i puguin participar, fins i tot en les partides de parella tenen el valor i la gran que des de la Federació Catrana ho agraïm moltíssim de donar opcions a esportistes júniors és a dir, menors de 18 anys a poder participar en la lliga federada de, de, de, de la Federació Catrana de Garda en la lliga regular Molt bé. i la Carla Arimany, que és la filla del Josep Arimany més nou, un jugador del qual ja han parlat amb d'altres com... competicions internacionals ja que és un esportista que surt moltíssim a jugar doncs. la seva filla, Carles Liman, que és una molt bona jugadora i que amb diversos punts que ha jugat en partides de parelles els ha arribat a guanyar. Per tant, doncs, destacar també la feina que està fent a l'Estat del Club Tarts. Tota aquesta informació la trobareu a la web de la Federació Catalana Catalunya.cat, on doncs, també trobareu els registres de les estadístiques dels 180, màxims tancaments, millors partides. Destacar, eh, per exemple, en Antonio Rodríguez del Club Tarts Sí, Toni, en l última setmana, ja ho vam comentar, però ho volíem repetir més, que va assolir una partida de 14 d'or i una altra de 15. Despertar-se molt bones d'aquest esportista que ha potser, possiblement, avui amb el rànquing d'Esti Wimau, tingui opcions de superar les semis que va assolir en el darrer puntuable que va ser a Palafrogell. Molt bé, doncs, si et sembla bé, passem les competicions de dalt per avui. Doncs mira, com ja hem anat comentant en tota la secció, avui es per veure l'obligació que Winmau. És ja el cinquè puntual d'aquesta competició. El primer va guanyar Antonio Muñoz, el segon el va guanyar Carles Oroba, el tercer va guanyar en Javi Velasco, en Javi Vasco de, del Piritónio també i eh, el darrer puntuable que haurà guanyar amb Raül Ivernon. Per tant, doncs, eh, una competició que està oberta, que no ha repetit encara aquesta competició, i qui sap si sí, qualsevol d'aquests esportistes podrà repetir victòria, i per tant, donar no, posicions de la classificació general d'aquesta competició, on puntuen els 7 millors puntuals dels 8 que n hi ha. dos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ho he dit correctament bé. És que al final ja ha tants números ja no saps. Llavors, bueno doncs, El primer posició el primer lloc l'ocupa amb Antonio Muñoz del Palafrugell amb 58 punts, en segon lloc en raúl interna amb 559 punts. I en tercer lloc, ja tindríem el primer jugador de la xarxa a l'Andrick City amb 51 punts després d'ha assolit la semifinal del Palafrugells, doncs, però la final a l'Open de Palafrugell s'ha doncs, situat en aquesta tercera posició. Per tant, entraria dintre de les places per anar a jugar al Màsters Mundial que se celebra aquest any l'octubre a Londres per allò trobaríem un altre esportista de la xarxa, Josep Santonja que només amb un punt menys que l'han doncs també tenia opcions d'entrar encara dintre d'aquest top 3 d'aquesta competició destaca també en setè è lloc, Lidari Pons amb 47 punts que amb, doncs, també encara té opcions d'entrar dintre d'aquest top 3 la favorita Banan ocupa el nou lloc amb 47 punts, en Joan Montafarresgaix amb 45 punts ja ha cauria fins a la 11 posició i en Joan Manel Domínguez a la 18a posició. Per part dels Albavàs, el millor esportista classificat és Antonio Moreno que ocupa la 21a posició. Per tant, doncs aquí els dos esportistes d'aquí del Baix i del Bargaà els tenim bastantment posicionats en aquesta competició. Esperem, doncs, que avui, en el puntuable d'avui, on hi haurà bastantes absències, donat que coincideix competició amb d'altres competicions darts electrònics, i que, per tant, doncs, això minimarà una mica la participació i, per tant, doncs, també resten punts a la de sumar. Per tant, si el quadernat en lloc de ser de 64 és de 32, el guanyador suma un punt menys, ja que es juga una partida menys, doncs suma un punt menys de que podria guanyar o del que hauria guanyat amb les primestres puntuals d'aquest rànquing que han superat la quarantena d'esportistes participants. Molt bé, doncs anem a la punt final, Joan Maria. Doncs sí, empaitant la una, la punt final molt breu, un petit recordatori, a Martin Fitzmaurits. En Martins Fitzmaurits és un senyor de 75 anys que ens va deixar el dijous, el dijous va traspassar. Va ser xalca, eh, és anotador, és a dir, el canot de les partides el 1986 s'ha notat eh, la primera final d'una competició dels punts de cel, eh, el que seria el Light Side World Art Championship actual, que en aquell moment era el Embassy World Final. Era, el patrocinador era diferent, per tant, Embassy era el patrocinador en aquell moment i era el nom de què es rebia aquesta competició. Eh, en el primer torneig que es va celebrar a Light aquest senyor va ser mestre de cerimònies i, a més a més, més tard, el 1990, va ser el, el refri és a dir, el jutge, l'àrbitre que va cantar la primera partida perfecta en una final de Mundial que va ser el 990 i la va fer el, el, el japonès Paul Lim un jugador que va assolir la primera partida i de moment única partida de nou d'arts que s'assolita en un Mundial de darts per tant, doncs el nostre més sentit pesant cap a la família i també aquest recordatori per aquesta figura d'aquests aquest senyors que era un mestre de cerimònies de la BDO, la imatge de tota la vida que hem tingut des dels anys 80 fins al 2014 que aquest senyor sempre introduïa les competicions als esportistes a participar a les competicions al de l'escenari en aquests moments no ho puc tenir el document físic de, de la seva veu però per les properes programes i propers capítols de la nostra secció de dans, doncs intentarem tenir eh, la seva frase mítica, i que és la més celebrada i més coneguda, que és de Let's Play Darts. Era la frase que ell convidava abans de començar una competició i abans de començar un partit, a tots els esportistes de pujar a l'escenari per participar de la competició. Molt bé, Jean-Maria. Uh, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i fets de cinc cèntims dels darts. Dóna punt. Diga'm. Uh, Clar, no tothom, no tothom té coneixements d'anglès. Let's play arts vol dir anem a jugar d'alt. bé. I amb aquesta frase, doncs home, uh, és una frase que molt gent diu i que tothom, doncs, té la seva ment i la seva retina el record d'aquest senyor sempre ha introduït aquestes competicions i la veritat és que ha molt de jugar d'alt. I la va, fer mítica, la va fer mítica, la frase, sí senyor? Sí, sí, i tu l'has sentit en vídeo directe, també. Sí, senyor. El dut Shop, eh? Sí, senyor. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a, a vosaltres de Ràdio Putz Reis doncs, per servir-nos al vostre espai per parlar de bar. Moltes gràcies també a tu, Joan Maria. Escolta, malgrat malgrat el, el, el, el, les petites interferències que hi ha hagut, sí, que vagui molt bé sí, el vi... sé, és que estic va... al cotxe i clar, és el que té, això. Que vagi molt bé el viatge, malgrat. Moltes gràcies, merci. Apa, vagi molt bé la competició. Déu Joan Maria. Adéu! Ah, doncs vinga, amb aquesta cançó que se'ns ha acabat teníem a passar doncs la segona part de la nostra estimada publicitat perquè són ara mateix la una passen 3 minuts, fins ara mateix Aquest proper dissabte d'abril se celebra el Weir Fest mm -hmm. és la primera mostra de cervesa artesana de vi, gastronomia i producte de proximitat mm -hmm. Beer Fest, dedicada a la promoció i difusió del patrimoni industrial de Porreig. Un complet programa d'actes. Activitats que començaran a dos quart de dotze amb l'obertura de la mostra i presentació. A les dotze, l'entorn xerrada de Rosa Serra sobre Calpons. A la una, sessió de música electrònica amb Samuel M. de la comunitat. A dos quart de cinc, com fer cervesa a casa a càrrec d'Ausquer. I a dos quarts de sis, intercanvi de cerveses artesanes. I a dos quarts de sis de la tarda, cloem d'emconcert de cocodril. És el Beer Fest, aquest proper 17 d'abril. Residència Sarp Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat...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 Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Aquest diumenge, vine a Cacerres. Salvarem la 21a edició de la Fira del Comerç i Artesania. La sisena trobada de cotxes clàssics i la setena trobada de tractors clàssics. Durant tot el matí la 35a edició de Trobada de Caramelles amb molts grups participants. Look, still... Durant tot el dia, artesania, expositors de comerç i serveis automoció, exposició de tractors d'època, estan solidàries i moltes moltes activitats. I try to walk on for... A partir de les 5 de la tarda a la plaça Santa Maria, espectacle infantil. El circ patacrà que ens presenta no passa res si tens un dit trencat. A càrrec de trafalgar pallasso. Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal.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 Cada dissabte, a Ràdio Porret, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports... Bàsquet! Vam-hi! Uh! Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Vinga, 13 i 7 minuts, la 1 i 7 minuts. Anem a repassar la gent del bàsquet. Avui tampoc hi podrà ser el Josep Bilarder. ens ha enviat un missatge que tampoc li anava bé de venir. I doncs ho farem nosaltres. Ho sentim per la gent que sap les mancances que tenim doncs, amb aquests temes. Eh? Realment la mancança que tenim que es veu és amb tots els temes. Però bé, bueno, fem el que podem, oi? Doncs anem a parlar del bàsquet femení i de la Sots 25 femenines. segona fase ja, eh? el grup 3. Estem a la tercera jornada. Club Bàsquet Parets B, Sat Gunfous Bàsquet Berga. És líder Badruna Gràcia amb eh, 4 punts. Club Bàsquet Covelles és segon amb eh, 2 punts. A la tercera posició hi trobem el Sat Gunfaus Bàsquet Berga, que marxa eh, també empatada amb el Club Bàsquet Cubelles, empatades amb 2 punts. I a la quarta posició hi trobem el Club Bàsquet Parets B. Aquest partit, Club Bàsquet Parets, bé, sap com fa el eh, Bàsquet Berga, el podreu veure demà a partir d'un quart de set allà, a Parets, eh? Action, action, action, NGT, action, boy, action, boy. Canviant de gènere, anem a parlar dels masculins. Sots 25, masculí, territorial de Barcelona. Estem al grup 5 i a la 25ena jornada. Club Bàsquet Porreig, Bàsquet Pia Sabadell... És líder Club Bàsquet Navarcles, amb 45 punts. Segon, Bàsquet Carradona, amb 42 punts de 3 punts, eh, del líder Navarcles. El Club Bàsquet Llívia Puigcerdà el trobem a la sisena posició amb 37 punts. A la setena posició hi està el Club Bàsquet Navas Taverna, la Milé, amb 36 punts. I és cué, ara mateix, i més a Sallent, a la catorzena plaça, amb 28 punts. El Club Bàsquet Porreig eh, és tercer ha uh, avançat, uh, la setmana passada va avançar a l'escola Pia Sabadell El rival precisament, precisament que avui, no demà, perdó Demà tindran aquí el pavelló els del Club Bàsquet Porreig uh, Els vam passar la setmana passada, perquè anàvem quarts Ara anem tercers, de uh, 24, 24 partits jugats n'hem guanyat 17 N'hem perdut 7 i, perdu, i, i fa un total perdó, de 41 punts Mentre que el bàsquet Pia Sabadell és quart ara de 24 partits jugats també n'ha guanyat 17 han empatat 7 també els tan, tan sols les, que, les canastes de diferència són les que marquen doncs, la posició en aquests moments de, de la tercera i la quarta posició també amb 41 punts total aquest partit el podreu veure doncs, el Pau Balló de Porret serà demà a partir de dos quarts de 6 Club Bàsquet porreig, Bàsquet Pia Sabadell de la segona categoria masculina fase prèvia, grup 27 ena jornada Déu n'hi com estan els del VIP Bàsquet Berga, ens estan a la gran setmana setmana, eh? Um, uh, Club Bàsquet Calafell, VIP Bàsquet Berga És líder, Club Bàsquet Igualada B, Alain Afelú, que porta 46 punts. Empatats els mateixos que el segon, Bàsquet Club Sant Joan d'Espí, amb 46. El Cerberos Artés el trobem a la dotzena posició, amb 37 punts. Mentre que el Club Bàsquet Calafell, el rival dels bergadans, eh, marxa a la tretzena posició, eh, de 26 partits jugants, n'ha guanyat 10, n'ha perdut 16. Això fa un total de 36 punts. Mentre que el Bàsquet Berga és tercer, ara mateix, és tercer... Uh, de 26 partits jugats n'ha guanyat 19 n'ha perdut 7 amb un total de 45 punts estem a un punt, una altra vegada a un punt hem recuperat uh, la mancança que vam tenir doncs, el contratemps més aviat diguíem eh? el contratemps de les dues lesions de gent experimentada però que sembla ser que doncs, l'equip va arrencar bé eh? uh, doncs estem a un punt del primer i el segon eh? dels líders, eh? co-líders en aquest cas l'Igualada i el Sant Joan Despí doncs molt bé, tenim un partit molt fàcil aquesta setmana, aparentment sobre el paper, Club Bàsquet Calafell, que marxa a la tretzena posició, com deia mi el Bàsquet, VIP Bàsquet Berga, que marxa a la tercera posició. Aquest partit el podreu veure avui, a partir d'un quart de set. I un partit que tenim de la Lliga Endesa serà demà a partir de les 6 de la tarda. Uca, Múrcia, ICL, Manresa, eh? demà a partir de les 6 de la tarda. Després de la gran victòria que eh? la setmana passada, el nou Congost. Uh... Albert Planes, em sents? Em sents, Albert? Bon dia, Pep. Escolta, vols parlar alguna cosa del basc... del Barça? Eh... Mm... Uh... Falarse, bueno, bon partit ahí, eh, no? Bon partit, bon partit del Barça, eh? Sensacional partit després de perdre don sobretot el dimarts, deixar escapar l'1-0 que quasi bé el tenien i Bueno, amb la victòria hi haguessin sentenciat, ahir okay. van sortir molt convençuts i no van deixar escapar, a diferència del Madrid. Eh? Sí, senyor, que marxem amb un 2-0, difícil, complicat. Eh? Ha guanyar els dos d'aquí la... i la tornada allà, eh? en cas de en cas de desempat. Eh? La, la derrota del, del, del dimarts... Però bueno, ja estàs com són les coses. També dèiem a la Barça que ens veiem allà molt forts sí. amb el futbol i oi, sí, sí. resulta que al final encara no han guanyat cap competició. Eh? Estem oi? amb tots vius, però... Sí, vius. <laughs> bueno el Madrid encara hi és a patint això ho comentàvem ahir vam tenir el problema del porter del xeritxer de està allà a les semifinals de la Champions i ahir em diu un madrilista em diu jo i què em va salir a la bola i em diu Manchester City no me lo creo ja lo diu Surt del Manchester City i al cap d'una estona m'envia un missatge i em diu, que lo bebaves? Bueno, bueno, bueno, bueno, no, no, acá... sí, sí, sí, no, no, aviam, aviam, uh, s'haurà de veure, s'haurà de veure. Uh, Pep, jo el que porto són dels resultats acabats aquest dematí aquí al pavelló. Digue'm-ho. Ja s'han jugat i parlarem doncs del, del minimixte, eh, el mini minimixte masculí que jugava eh, aquí a casa contra el líder, contra el mata de pera. I han tret un gran resultat, eh, un gran resultat, han guanyat 59 a 41... De 18 punts han acabat guanyant els, els nois del mini mixta i el, i el mini femení també ha jugat. Ara en aquests moments estaven jugant el, el, el júnior i el mini femení jugava contra el Cerdanyola i el resultat final també ha estat derrota, en aquest cas. 23 a 44, eh? Molt bé. Han derrota. Bueno. I escolta'm, i el que sí que crec que hauríem de parlar és d'aquests Golden State Warriors. Va, molt ràpidament, que estan trencant. Estan trencant... És espectacular. Estan trencant totes... Ningú hauria de dir el que han fet els Golden State Warriors, Um, a la NBA, no? Han trencat el, el rècord del Chicago Bulls i, i l'Stefan Carrey que, bueno, que molts diran que no té l'estil de Michael Jordan, però que em sembla que va camí de ser una llegenda, eh? Sí, sí, sí. És dir... un altre tipus de jugador, però... Sí, però va camí de Podés ser més Era més espectacular o, el, o segueix sent més espectacular Michael, Michael Jordan. Jordan. Però, però és, si us... és molt efectiu, eh, l'Stefan sí, Carrey. Carri... Llavors tenen un grup que... El ja segon, no és un sol. Fa de segon anell de campió, eh? Ja no és un sol, ja no és sí. un sol. Així com a la Champions, jo he ja que fa olor de campió l'Atlètic de Madrid, uh -huh. perquè està molt bé físicament, crec que els Golden State Warriors fan olor de campió, eh? Molt bé, doncs vinga, parquem el al bàsquet, Albert. Vinga. Cap on vols anar? Anem a repassar el futbol, que ja està pràcticament acabat tota la, tota la jornada del futbol base. Doncs vinga, va, doncs anem a repassar, però molt de pressa, Albert, que anem molt tard, eh? Sí, i que hem de dir és doncs, que avui a l'estudi ens visiten tres de les persones. Eh, bon dia, per cert. A mi, a més tres de les ves... persones que sí. demà tindrem a la cinquena pedalada escolar, que se celebra aquí com cada any en aquestes dates, aproximadament. Tenim el, el seu principal alma mater, que és el Josep Maria Vilaseca. Bon dia. Bon dia. Em sembla que no se't sent gens. Bon dia. Acosta't més. Bon dia. Ara, ara. Ara, ara millor, eh? Bon Acosta't més perquè aquests micros són, són una mica pesadets. T'has de costar perquè se't senti bé, eh? A la Sara Cortina, bon dia. Bon Professor d'Educació Física de l'Escola Sant Martí i el director doncs, de l'Escola Freemata, el Sabudomoles. Molt bé. Bon dia. Molt bon dia. Doncs d'aquí una estona parlem amb ells. Ara escoltem la Shakira i anem a repassar la, el futbol base. Va, que noi. Hi... Va. Som-hi. Vinga, comencem, 24ena jornada ja, falten 5 jornades per finalitzar, s'està acabant, 24ena jornada, volant, eh, <ríe> volant. Comencem pel Prevençamí, grup 32, dos resultats definitius, tenim el Gironella 2, Gimnàstic de Manresa 4, Berga 0, Joanenc 10, déu nhi quin correctiu, uh -huh. i en joc un partit doncs, que està a punt, a punt de finalitzar el Sant Salvador de Cers, minorista sagrada forinó esportiva, de moment resultat provisional, quan queda un quart per finalitzar és Sant Salvador de Cers 1, ...minorissa serà de feina esportiva 3... ...aviat aviat tindrem aquest resultat de, definitiu... ...i quedarà el Porreig, que jugarà demà aquí a casa... ...a partir de dos quarts de 12... ...davant el Súria, que és el líder... Eh? Molt bé. ...pel que fa a l'Avià... ...i el vaganès d'aquesta setmana, doncs descansen tots dos... ...la classificació, com dèiem, Súria líder... ...Juanenc eh, segon amb 51 punts... ...sumant els d'avui serien 54... ...Manresa 52 sumant el, punt, el partit d'avui... ...Beganès cinquè amb 37... ...Avià sisè amb 31... ...Porreig 8 amb 27... ...Gironella 9 amb 24... Berga de Zem, i Sant Sabador Cers, penúltim, amb 6. Allà baix, ara, allà baix, aigua. Que el, aigua, eh? La que categoria aigua. Benjamí, 3 Divisió, grup 19. Que, que vol aigua, que voleu aigua? Una mica d'aigua per va, tots, eh? Benjamí, estem tots, venga, va, ara, eh? estem suant. Ara va, el botó és a Carino, el viso, i... <ríe> Vinga, categoria Benjamí, 3 Divisió, grup 19. Tots els partits dels de, equips bergadans seran per demà i amb dos derbis d'aquests tres partits eh? l'un es jugarà a dos quarts de 12 entre el Vaganès i el Gironella i l'altre serà una hora més tard eh, aquí al municipal Sant Jordi entre el Sant Sabró de Cers i el Porreig i a aquesta mateixa hora el Puigcerdà, que és l'avant penúltim classificat eh, s'enfrontarà a l'Avià i jugarà a la Cerdanya eh, al municipal club esportiu de la Cerdanya la classificació, Navàs és líder atenció, sabeu com és líder el Navàs? ho ha guanyat tot, 22 partits de 22 Eh? la Sara, que és de Navàs, I, però espera't, que de Navàs no n'hi ha prous aquí. 22 de 22, ho ha guanyat tot, impressionant, i el gimnàstic de Manresa, que està fent una temporada immaculada, està segon amb 55. Tercer, el Beganès, també, l'equip Berguedà amb 54, el Sant Salvador, Cers en 53, ja veieu com està la classificació, entre del segon al cinquè, quan més falten qu 5 jornades per finalitzar. El germà de cinquè amb 48, Porreix de cent 28, i aviat dotzè amb 25. Canviem de categoria, passem... Passem a la primera divisió d'aquest Benjamí, el grup 6, eh? Aquí el Porreig està fent una gran temporada. Avui han jugat aquest matí dos dos equips bergadans que tenim, tenim el Porreig i el Berg en aquesta categoria, i atenció al resultat final entre el Porreig i el Can Rull, un rival també directe per les places de dalt, és Porreig 2, Can Rull 1, una nova victòria, una nova victòria que els acosta a la tercera posició d'aquesta primera divisió. Per tant, eh, gran temporada les que estan realitzant el grup 6 del porreig de la categoria Benjamí. I el Berga, que s'ha emportat doncs, eh, un bon correctiu davant del líder, davant del mercantil. Berga, un mercantil 12. No han tingut pietat del, del 8e classificat, en aquest cas. El líder és el mercantil. Abans, que us he Que el Navàs era líder en 22 de 22, no? Pues el mercantil en 24 de 24. Ho ha guanyat tot. És la primera divisió espectacular, com juguen aquests nens al futbol. 72 punts suma amb el partit d'avui el Manresa segon amb 62 el Java aquí Terrassa en aquest moment seria quart perquè el Porreig l'hauria avançat uh, Pep el Porreig ha pujat, recorda, de la catorzena posició fins a la tercera posició i no li queda lluny no li queda lluny tampoc el gimnàstic de Manresa si ens ho pegués, i dos partits més del Porreig amb victòria i un nou empat o dos empats del gimnàstic estarien molt, molt, molt equiparats, ja ha un mòbil sí. és el teu? Hola, oh. no, és el meu <laughs> és el meu <laughs> Bueno, seguim. Uh, L'Alarí, segona divisió grup 7, <laughs> dos resultats definitius, no m'ho trapo. Però què passa? Que et, que et guardes el mòbil del... De qui? Del company a la butxaca? De Acabas de treure tu de la butxaca aquest mòbil sí? i dius no. és teu, el mòbil okay. a sec, que li has dit Sí, pensava que era seu perquè tots sonen igual els telefons avui en dia Què li agafes al seu mòbil, també te'l fiques a la butxaca? Eh, no, no, no, jo, jo d'ell no li agafo res No, no, jo no, jo no, jo no Escolta, anem per acabar, no? no home, va, sí, va, a la Vista Univisió Brut 7 dos resultats definitius Mollà 2, Berga 7, Matlleu 2, Gironella 3 i a la tarda, l'últim partit del dia el Gimnàstic Parc de Manresa Gimnàstic de Manresa, que és el líder davant el Porretxo, tindrà difícil aquí, doncs, uh, l'equip de casa, eh? Aquest partit serà un quart de quatre de la tarda. Classificació, com dèiem, gimnàstic líder, 67 punts, 22 de 23 el gimnàstic. Uh, Segons classificat és l'Igualada amb 53, tercer el Sampadó amb 44, el Porretxo cinquè amb 40, el Verga de amb 32 i el Gironilla penúltim amb 16. Sento molt baix, eh, Josep? Uh, tu ets sense baix? Sí. Ara? Ara, Ara millor, ja. sí. sí. Sí, és que sembla que hagi de cridar molt i em sembla que sense haver de cridar tant. Que Categoria infantil, segon i visió grup 34, eh? Els quatre bergadans s'enfronten entre ells amb dos derbis. Precisament s'estan disputant ara, Mira, comencem. Aquí a casa, eh, el Montseval de Porreig avançada a la segona part. Porreig 2, aviar 1 avançada a la segona part, per tant, tindrem resultat eh, definitiu a l'acabar el programa, I, eh, i a la primera part està el Municipal de Berga, ha començat el líder, el Berga, davant del Gironella, un partit important aquest, el d'Alberga que quasi bé certificaria ja, eh, si no, la, si no, la, si no la, la, la victòria en aquesta, en aquesta lliga, pues, li quedaria, restaria un punt o dos, eh? per tant, un partit importantíssim del Gironella, que és primer 63, n'ha guanyat 22 de 23, no n'ha empatat cap, n'ha perdut un, només. I té 132 gols a favor i 14 en contra, només. Digne d'equip de primera divisió, eh? Segons és el Solson, amb 58, a 5 punts, com us dic. Tercer, la l'Avià, 49. quart el Gironella, amb 48. I el Porreig és 9, amb 29. Del quart al 9 hi ha un salt de 20 punts, eh? Déu n'hi Passem al cadet, segona divisió, grup, 30, grup 24. Només un partit per avui. Ha començat a la una municipal entre el Porreig i el Balconada, que és el desè classificat. Primers instants, doncs, de la primera part... I per demà, a les 12, dos partits més. El Gironella-Fruitusenc, que és el penúltim en aquest cas, i l'Avià-Nabàs, que és el setè classificat aquí a l'aldabàs, el Municipal Alfons-Gonfaus eh, a partir de les 12, com dic. Classificació a 64 punts, 21 de 23. És que els, de, els primers classificats tenen un percentatge increïble de victòries, eh? 21 de 23 segon és el Gironell amb 60, però que està allà també, i tercer, el Sallana, 56. Aquests tres primers eh, lluitaran per la, per la victòria en aquesta lliga. El Porreig no, perquè es trecsem 18, i porta 7 derrotes seguides. Eh? Déu-n'hi-do, eh, molts ànims des d'aquí, perquè 7 derrotes seguides, doncs Déu-n'hi-do. I la categoria juvenil, segona divisió, grup 23. Amb aquest acabem ara mateix un partit en joc al municipal de Sant Joan de Vila Torrada, punt d'arribar-se a la mitja part del Joanenc, que és el tercer classificat, davant del Gironella, i aquí encara no tenim resultat fins a la mitja part, i aquesta tarda un partit només a les 4, el Municipal Amión Puig-Berenguer, el que i el Porreig s'enfrontaran, recordem que el Pirinaica és el penúltim classificat, en un partit que probablement el Porreig pugui treure un bon resultat, i, li, i el necessita, el necessita evidentment, i per demà quedaran dos partits, el primer a les dues, el camp del Puigcerdà Club Esportiu, entre el Puigcerdà i l'Avià, el, el Puigcerdà que marxa novè i que la jornada a 3 quarts de 4 de la tarda al Manresa Sant Salvador de Cers, un Manresa que és vuitè er i que porta unes jornades que no aixeca cap. Això serà l'estadi al nou municipal del Congost de Manresa i el Verge recordem que està doncs, retirat eh, d'aquesta categoria, Josep. Classificació, així ens queda, minorissa, sagrada, font i no esportiva, 49 punts. Aquí sí que hi ha una debillada important de punts, eh? Tots parlàvem de 60 i aquí la, la igualtat és molt més. 49 punts, l'Avià i el Jonell són segons, amb 45, segons i tercers. El Jonell és 6è, amb 35 i el Porrits 9è, amb 23. Mentre que atenca la classificació el Sant Salvador del en aquest cas 12è, amb 9 punts. I les noies les noies recordem que ja han acabat el, la lliga que tenníem van acabar quartes, estan fent un torneig complementari l'infantil cadet eh? parlent del grup 4. S quatre equips en aquest eh, torneig són el mas nou Atlètic, el Fosanta Fatjó, el Porreig i el Bas de Vilanova i la Geltrú. Eh, el primer partit d'aquest torneig va acabar els millors encreuments van acabar mas nou, 5 Foonsanta 6 i el segon al revés, Porreig 6 a Vilanova 5, eh? per tant, com un partit de tennis. Quasi bé, eh? sí Si sí si sí, <ríe> Amb això la classificació doncs l'encapçala el Porreig, amb el Fons Santa empatats però eh, pel gol evidentment és el Porreig i a les 10 s'enfronten el Porreig i el Fons Santa i a dos quarts d'11 doncs, el Vilanova, Mas Nou. I amb això ja ho tenim tot. Molt bé, Albert, doncs si et sembla anem a parlar amb els convidats. Com vulguis, o això o el motor, com vulgueu. No, parlem amb ells perquè no els interessa, bé, que eh? les cares que posen que no els interessa el motor, al més mínim, eh? No, no. Ells venen aquí parlar de de, de... de motor, però de peus. Sí, senyor. Eh? De motor. En, en aquest cas, eh, a, amb a el motor als peus. A base de mongeta, sí. Doncs vinga, va, som-hi! Doncs Va! Com vulguis, Albert, la teva hora, eh? Venga, va. Va, som-hi, Albert. Bueno, farem un esforç, perquè hi ha un micro que tampoc no acaba d'anar... no acaba d'anar massa bé, aviam, no?, i si s'ho tots perfectament. Hola. Hola. Hola Això us ho dirà tot el sí. Josep Sí, home, sí, el sí. sento perfecte sí, sí, Jo tinc una orella doncs, que se sent i l'altra que no se sent Això Però, ha d'estar en bueno. eh, Albert Són casos de notícia, eh, Josep sí. Sí. Bueno, doncs com dèiem, demà eh, Arriba la cinquena, la cinquena Pedalada Escolar I avui tenim eh, els tres representants màxims eh, Una cinquena pedalada Doncs que tenim alguna novetat, Josep Maria Pel que fa al recorregut o pel que fa Pel que fa la prova En principi no és igual que l'any passat és igual que l'any passat. Sí. Per tant, parlarem d'un recorregut de quin quilometratge, els, els més grans? D'uns 600 metres de cada volta i faran tres o quatre voltes, depèn de l'edat. Vale, així ja anem a parlar. Uh, quantes categories tindríem? De, començarem a P3, llavors P4, P5, primer i segon, tercer i quart, 5 anys i 6 anys, si n'hi de secundària i llavors els de secundària també corregim tots junts. Per tant, parlaríem de, de quantes... Quin tros farien els més petits? En aquest cas P3, i P4 i P5, no? O de volta que els discursem que pot ser de 300 o 400 metres. Val, per tant, que ningú es posi nerviós que no recorreran, no hauran de fer cap marató. Eh? Que això llavors, és important uh... perquè, clar, igual hi ha gent que es pot pensar que si porta el nen allà, <laughs> igual ha de fer un marató. I llavors cada edat té una dificultat diferent. Eh? Cada edat té una edat... Hi ha, edat, hi ha eh, més fortes pels més grans i, i de més planeres pels més petits. Per tant, els, els petits considerem que farien un tros pla, no? O sí, sigui, quasi pràcticament pla, de 600 metres. Sí, principalment fins al primer i segon, gairebé pla. Val. Llavors hi ha tercer i quart i hi ha alguna pujada més, i llavors hi ha de cinquè i sisè i de secundària i n'hi ha alguna de més forta. Val, aquest circuit eh, on està ubicat? Al mateix lloc que l'any passat? Sí. Expliquem-ho a la gent que no sàpiga. Al costat de, dels aparcaments de la petanca. Podem... Vale, això podem considerar que és la gent que veniu de fora eh, al costat del Cap Porreig sí, Demà doncs, gent... del Cap Porreig i la plaça Nova vale, Per tant, la gent doncs, eh, fàcilment s'ubicarà I quina edat màxima es dit que està permesa? Fins a 18 anys Fins a 18 anys, per tant, poden venir aquí eh, Es pot veure nivell, no? Si volen venir, sí <laughs> Nivell bueno, doncs El Josep Maria, que com dèiem, és, eh, doncs és l'almamater d'aquesta prova és, eh, juntament amb el Consell Esportiu del Berguedà és qui, qui ho organitza i la Sara i el, el Sabadó, doncs que són les dues escoles de porreig que, que hi col·laboren. Uh, Sara, amb què col·labora l'Escola Sant Martí en aquesta, en aquesta prova? Doncs, bueno, nosaltres, com cada any, sempre col·laborem amb el que ens demanen, sobretot l'AMPA, que ajuda a venir a marcar, des de les escoles que promocionem una mica l'activitat i també intentem doncs, que els nens, durant la setmana, vagin a, a practicar, perquè així és una manera d'enganxar-los, i, i, vaja, amb, amb tot el que podem i els nens de l'escola Sant Martí els, eh, ja portem cinc pedalades o sigui, la primera suposo que devien estar molt eufòrics, perquè acabar una prova que es fa doncs, al poble no? és com aquell que és que en Pilomó se'n va fora i quan sí. arriba aquí... No, tinc una prova a casa, doncs no és ben bé el mateix, però podíem considerar la primera moltes ganes, però ara al cap de cinc anys continuen encara amb aquestes ganes o sempre són, diguéssim, els mateixos nens els que s'apunten? La veritat és que com més petits, més il·lusió i més ganes en tenen. A mesura que es van fent grans, ja cinc i sisè ja costa més, però suposo que és eh, general a, a tot arreu. Però sí que és veritat que nosaltres sempre anem a, a practicar la, la setmana abans i ho fem a partir de primer i amb els petits ho fem al pati o, o ens quedem a l'escola. I la veritat és que sempre hi ha la demanda dels de P5 que ja volen venir a pedalar, que ja volen participar-hi i realment tenim una bona resposta després del diumenge, al dia de la cursa. P5, podríem dir que és, la, és la, dius, la categoria que més, més il·lusió hi posen, no? Sí, o sigui, primer m -més, vol, més volen destacar-se, no, potser? Sí, sí, i tant, i els de primer i segon també hi tenen moltes ganes. I després, els que potser s'enganxen més durant aquestes edats són els que continuen. Enganxar els de 5 i 6A de 9 potser és el que costa més. Clar, és, ja, ja tenen altres prioritats, Exacte. podríem Exacte. I, Josep Maria, eh, pot, pot, els de P5 realment es cansen amb aquest tros de 600 metres o encara vols que encara podien tornar a fer dues voltes més? N'hi ha molts que en farien dues o tres més. Vull dir que no en tenen pas prou. No en tenen prou. I us heu pensat allargar el circuit de cara a la pròxima edició? Treballant a la pròxima edició? edició, ja. Eh? Podríem fer-ho, però que passa que llavors es veu molt al nivell del nen. Oh. O sigui, està més pensat perquè tots junts perquè puguin tots arribar a més... més... compensats. Una mida que la pugui fer tothom. Oh. I, Salvador, bon dia. Bon dia. M'imagino doncs, que l'Escola Alfred Mata eh, eh, també col·labora bàsicament amb el mateix. Sí, eh, la veritat és que bueno, el que ha comentat la Sara doncs, eh, bàsicament eh, és fer conèixer, fer conèixer aquest esport, eh, vincular-ho doncs, amb una entitat com és doncs, bueno, el, el ciclisme i l'entitat de, de la bicicleta Porreig, perquè la veritat és que hi ha molta afició i una mica doncs, des de les escoles el que, que s'aconsegueix és, és fer cantera. No? I llavors, a veure si tu engresques a la canalla de petits doncs, fàcilment, alguns d'aquests, no tots, eh, acabin sent, doncs, també, doncs, ciclistes que sortin amb colla, doncs, aquí a Porreig, o que... Eh, bueno, eh, a veure, tenim el Christopher Bosque, que és un dels grans ciclistes... Que Exacte, Poble, campió d'Espanya de BTT, eh? eh? Exactament, i jo penso que també, home, tenir persones que destaquin en aquest esport també ajuda, i també fa que la canalla s'hi engresquin, i el que deies tu, a veure si s'aconsegueix des de la... De, des, de, des de les escoles, des de l'entitat que promociona això, que alguns d'aquests nens doncs, acabin eh, eh, aficionant-se a la bicicleta i ho tinguin com el seu esport, doncs penso que, que com a escoles ja hem d'estar contents. No? L'altra cosa que deies, sí, potser engresca més el, els més petitonets que els més grans, però és clar, eh, actualment què passa? Hi ha tants esports, tanta pràctica esportiva que eh, clar, la bicicleta és un mes. i llavors qui ves qui menys fa bicicleta, fa bàsquet, fa futbol fa... Clar, llavors compaginar això, abans d'entrar amb el Josep Maria comentàvem no? que no sabem l'assistència que hi haurà, per què? perquè bueno, hi han ha moltíssimes coses tenim futbol, fa, tenim clar, bàsquet eh, sí. eh, també comentava que hi ha una cantata eh, sí, no? hi ha una cantata clar, llavors els de Cacerres tenen fira per tant l'alumnat que ens sembla que havia una quinzena que l'any passat van baixar aquest any segurament no baixaran i, clar, tot això ho, ho dificulta, malgrat que, bé, que jo penso que serà un èxit i que hi continuarà a -hi participació perquè els de Porreig hi serem. Els bueno, doncs, de són els que ens hi ha més. Amb això hi ha ja es garanteix una participació important, no? Però, clar estem parlant... El fet de ser una cinquena pedalada, d'aquí un mes, de fet, tindrem el, el, la sisena o la setena, ja no recordo, la, la volta ciclista, doncs, sí. eh, Ramon Garriga, el bon, memorial, sí. eh, ja està agafant un, una, un nom, com que cada any aquestes dates, doncs ja hi ha una pedalada, hi ha una... Això pot fer que les escoles de fora s'impliquin més, no? Perquè, clar, eh, les pedalades de l'any passat, diguéssim, van venir els nens de fora en venir uns quants, però això pot per fer que any any es continuï incrementant, o no? Què penseu? Bueno, els col·legis sempre donen el seu suport, el que passa és que, esclar, els altres pobles si munten coses, es que ja no el poble, la canalla de foda. I llavors, esclar, tots els calendaris no els podem controlar dels pobles de fora. Perquè ah, això que deia Salvador, això diga. que comentaves de, que demà hi ha moltes coses, o sigui, demà, per exemple, diguéssim, el nen que va en bicicleta és que realment la bicicleta. Jo crec que sí. Perquè, clar si hi ha futbol basc hi ha coses, o que hi ha la bicicleta, no. realment són nens que realment els encanta Exacte. la bicicleta. El que passa que també hi haurà canalla que els agradaria participar en aquesta prova ciclista, I no però podran. que no podran. perquè Perquè tenen altres compromisos. Vull dir, per exemple, hi ha, jo què sé, canalla que estan federats amb el futbol, si els hi coincideix un partit de, de, de, de, de, de futbol, doncs, escolta'm, no poden venir a la, sí. no venir a la bicicleta. Eh. I aquí o això, doncs hi pot haver una prova dels de, que fan running o els que fan, jo que sé, natació, vull dir ara perquè la temporada d'esquí s'ha acabat però també sí. fa quatre dies amb la temporada d'esquí doncs, també, també... Clar, és que l'esport és complicat jo veig que l'esport escolar quan et lligues amb l'esport dels clubs doncs costa costa Vull dir que casar, casar totes dues coses és una mica difícil no? ara, jo crec que vincular vincular Vull que aquest treball conjunt de les entitats esportives i les escoles penso que és molt interessant i que s'ha de tirar per aquí. És, és l'única població que, que, que fa aquesta cursa de bicicletes? Uh, això, eh, escolar, a nivell escolar? No, a nivell escolar també hi ha Guardiola que la fa. Però també la fa pot a través del conseller esportiu. Uh -huh. I la fan d'aquí 15 dies, a Gordiola. I puja molta no. canalla de porrets allà, o què? Ho saps tu, no? I més o menys hi pugen els que venen aquí, que els hi vale. Però llavors també la majoria són que del que dèiem, poble. Eh? El, que clar, clar. El que dèiem. Quan es fa una prova d'aquestes del Consell Esportiu, quasi bé un 80% són del poble. Hi, hi ha prèmits per la canalla, els guanyadors i aquestes cosetes? I, uh... Bueno, hi ha un sorteig que es fa al final, que sí? són de diferents empreses de la comarca que ens han donat coses per sortejar. Ah, molt bé. No, no, no, no es valorarà, doncs, els primers llocs, sinó l'assistència, el que ve aquí a participar, participar d'aquesta cursa, en principi, és participativa, no és sí. anar a buscar el campió de bicicleta. No, no, vull dir, aquesta hi pot participar tothom, tindrà el mateix, i llavors al final es fa un sorteig, de diferents uh, coses del món de la bicicleta. Ahà, ah molt bé. Molt bé. Doncs bueno, ja ho sabeu, doncs, eh, tota la canalla que ens estigui escoltant, no, si més, no, els pares, doncs, que sàpiguen que es fa una cursa i es fa demà. Eh, hi ha temps fins a quina hora d'apuntar-se? Fins allò a les 10, que llavors comencem les curses. Fins a les 10 tenen temps de venir amb el nen i la bicicleta i tot, sigui la bicicleta que sigui. Hi ha bicicletes de tres rodes encara? en aquestes curses? Alguna així. Alguna així? Sí, sí, no, no, aviam. Eh? Si, bueno, no. Si parlem de no, no. decisions <ríe> no, no. anteriors, gairebé feia falta el patinet, eh, en algun joc. Ja els mestres per empensar Sí, sí, sí. No, la veritat és que és una estona divertida i que la gent, doncs, ho passa bé i que veus eh, moments divertits, eh. No es podria fer venir algun I els nens disfruten. es podria fer algun tio allò, si és en plan showman, amb una bicicleta, amb una roda només, que fes allò, alguna... O si algú veu algun dia ho eh, pots fer. Eh, Escolta'm, és important, Josep, com han de venir, Josep Maria? Com han de venir aquests nens, és important, això, eh? Amb bicicleta, amb sí. casco, i tots els nens estan assegurats a través del Consell Esportiu. Va. I tots els nens tindran la seva assegurança en cas que es fessin mal. O sigui, la assegurança es farà al mateix moment que s'apuntin. Sí. Si no la tenen feta, sí. I per poder córrer necessiten una assegurança, oi que sí? Que... Una assegurança que ja l'ha tramit el Consell Esportiu. I que val un euro, eh? Tant, bueno, eh, no... Sembla que són 4 no eh? euros i llavors han de portar la targeta sanitària. 4 euros val la inscripció? Sí. Bueno, no, la inscripció si ja té la, la segurança un. Perdona, exacte, si tenen la un euro si no tenen la no, són 4 euros. No la segurança, són 4 de la segurança i llavors, i, i llavors han de portar la targeta sanitària. Molt ja sí. a esmorzar no. No. que a l'hora ja han d'haver vingut, vingut esmorzats eh? sí, sí, ja han d'haver vingut esmorzats i... a les 8 que comencin a esmorzar els nets perquè si no pots fer un esforç físic eh? almenys ah. han de passar una hora i mitja o dues abans de la, de la, de la cursa eh? sí, home, uh, alguna cosa t'ha més o què? no, en principi que tots els que tinguin ganes i no s'hagin apuntat que ho facin el mateix dia que ho facin al mateix dia, clar que si sí. des d'aquí uh... doncs convidem oficialment l'escola Sant Martí quants, uh, quants alumnes podíem comptabilitzar ara mateix a la llista? ostres no ho <Saps>, ho sé, ara, eh? perquè aquest any han canviat una mica el sistema d'inscripcions, que també en, ens ha facilitat a les escoles tots els tràmits, però en quant a la cursa és difícil saber quanta gent s'ha apuntat jo crec que hi haurà bastanta participació perquè molts et diuen ah, ens veiem diumenge i molts s'han engrescat arrel d'aquesta setmana ara comptabilitzat no ho sabem perquè s'han inscrit a través d'internet això el Consell Esportiu sí que deu tenir les dades però nosaltres directament podem saber a títol personal el que ens diu que, que bé, però no tenim molt llistat això és, això és el que et volia comentar. O sigui, a través de que aquesta setmana, diguéssim, hagin pogut anar a repassar el circuit, és mm -hmm. que ha fet que els nens tinguessin més eh, ambició l'hora d'inscriure's, o sigui, sí. més ganes i més participació. Si no, creus que poden haver ser set...? Eh... Potser sí, perquè... Jo crec, però, ajuda molt. Una, per una banda, això, anar a provar el circuit, anar en bicicleta, fer una activitat diferent a l'hora d'educació física, això els ha motivat moltíssim. I, per altra banda, els participants dels, uh, de les edicions anteriors també han fet córrer molt la veu. Ah, que jo vaig quedar primer. Ah, jo que, Ai, llavors ja està, Que no? jo no sé què. Ai, que, cas, que a em van no... donar un casc. I llavors han, han anat corrent la veu i també ha ajudat a que, a que molts nens s'apuntessin, la veritat. Molt bé. Entre ells. Molt bé i de l'escola Fredmater segur que podríem parlar tampoc ho sabem ah, Tampoc ho sabem. A veure, jo vaig parlar amb el, amb el Pep Vilalta el professor d'educació física i ell li semblava que potser a l'entorn d'una trentena al final però tampoc eh, cap garantia de dir-te seran 30, seran 40, seran 50 o seran 20, no ho sabem vull dir que eh, la inscripció aquesta telemàtica fa, facilita doncs, el fet aquest eh, d'agilitzar el tràmit però també provoca que com a centre desconeguis fins al l'últim sí. moment quanta canalla hi haurà. No? Sí, sí, sí. Però bueno, que la finalitat és que, que una nova disciplina a la l'assignatura d'educació física, que és el que deia la Sara, no? que els professors d'educació física s'hi poden dintre de, de, del seu, de, de les seves activitats incloure doncs, aquestes altres activitats que potser són més novedoses, més interessants. A veure, el fet de portar la bicicleta a l'escola per la l'ameinada ja és una festa. Vull dir que només haver de portar la bicicleta, per ells ja és una festa. Vull dir que ja només amb això ja, ja doncs hem d'estar contents, satisfets, i que llavors de passada també poses al dia moltes coses, perquè el tema del casc, no? vull dir, el tema de la seguretat, el tema de que jo aquest dia vaig anar a acompanyar-lo amb ell, que jo no ho sabia, eh? que... però com que hi era ho vaig veure. Doncs les indicacions que els hi dona abans de començar el tema dels plats, el tema dels pinyons que és clar que es dona per sabut que ho saben fer, ah, però és que n'hi ha molts que els acaben comprant una malta en bike d'aquestes i llavors a l'hora de fer els canvis ai, quin plat he de posar o quin, quin pinyó de posar o sigui, no? que perquè ens entenguem, diguéssim, exacte. que és com aquell que porta el cotxe ah, desigual, i no sap, no sap què té de... <laughs> sota el copó no? exacte, exacte, vull dir que també serveix perquè posar al dia aquests coneixements sobre la bicicleta, que molta canalla donem per entès que els saben i que a l'hora de la veritat, doncs no i mesures de seguretat i no baixis per aquí i frena amb, amb, amb, més amb el de la dreta que amb el de l'esquerra per donar el campulsar per... uh -huh. i més enllà del funcionament nosaltres ens hem trobat que arrel d'aquesta activitat que hem fet nens han après a anar amb bicicleta mm -hmm. Vull dir, jo perquè un nen ja aprenguin anar amb bicicleta tan sols mm, ah, per fer aquesta activitat de la pedalada ja val la pena fer-la cada any Vull dir, nens grans que s'han posat les piles dues setmanes abans per poder venir nosaltres aquella setmana a fer la pedalada o a córrer a l'hora d'educació física, només per això ja val la pena. Potser, no, la, bicicleta, bé, eh? potser la bicicleta seria millor, doncs, en aquest cas, una BTT com una de, de carretera? Sí, el jo crec que, que sí. està marcat ara sí de BTT, quasi bé. És de BTT, no sí. poden venir nens amb, amb bicicleta de carretera. És que d'aquestes edats hi ha molt poques de bicicletes de carretera, ja és tot BTT el que hi ha. Uh -huh. A partir de més grans sí que ja n'hi ha de carretera, però aquesta edat escolar, que a més a tot BTT. Molt bé, bueno, però fins a 18 has sentit que sí. potser ja alguns de 18 ja, si els agrada carretera... Però ja saben a veure amb hem de venir aquesta colla. Doncs ja ho saben, doncs ja ho sabeu també tots, eh? Amb bicicleta BTT encara has de venir, eh? I podem venir amb rodetes, també, els més petits. I sense pedals, també, si sí, convé. Sí, també, els de P3. Ah. Ho veieu? És que no només es va competir, sinó que, sí. a més a més, s'aprenen apren, coses, eh? Sí, sí, sí. Pues ja I ho veig de dormir sense saber una cosa nova. Clar, doncs un xou de nens de mac i borreig, eh? Un xou de bicicletes, de nens i de tot tipus de... de... Bueno, atractiu a top, eh, serà? A partir de les 10 del matí. Les curses a les 10, doncs ens sembla que ja ho heu dit tot, nois. Eh, moltes gràcies per venir. Gràcies. Que hi hagi bona sort i, doncs, evidentment, bona participació. Recordeu, eh, veniu de 9 a 10, que és la recollida de, de dorsals. A partir de les 10 començant les curses, heu de venir equipats amb un casc, amb guants a poder ser, perquè no es pleu les cames, inclús fins a no? A vegades pot ser més incòmode, però clar, el nen, doncs, eh, segons com sigui el circuit, pot prendre mal. Sí. Amb la bicicleta, que és el més important, i el més important de tot és que es va a, a, a participar... Eh? participar i no guanyar per aquestes edats no, guanyar sí, però no, tampoc té la importància doncs, que li de gran Ja ha poder sí que els de, de, de te, si bé. en quessis eh? ja, ja, més, eh? ja hi ha res. més rivalitat però, bueno, però aquestes edats no i el més important doncs, que marxaran amb un obsequi això el Càdia i l'hi fies el més important i, i contents, que esperà que marxin contents eh? doncs demà, a partir de les 10 de 9 a 10, com diem, recollida d'orsals gràcies Sabol Moles Gràcies a vosaltres. Diretor de l'Escola Femata, gràcies Sara Cortina, professora d'Educació Física de l'Escola Sant Martí, dos representants de l'escola, i gràcies Josep Maria un any més per gràcies. venir aquí a explicar nos doncs, tot, eh? I esperar doncs, que vagi molt aquesta i evidentment que en vinguin de noves, eh? Sí, millor que sí. Doncs vinga. Moltes Albert. gràcies. Moltes gràcies a tots tres. Albert, ens passem eh, 13 minuts del temps reglamentari. Eh, Uh, si et sembla bé, ho fem tot en una secció del motor, poso publicitat i després... Pots fer l'agenda. Futbol i després tot tota en una secció de motor al final, no val? Sí, ara de cop t'esculto, eh? Veus? Ara que heu acabat. <ríe> sí, sí, és curiós, eh? Doncs pues vinga, fins ara mateix, eh? La tercera part de la publicitat! Vine a la cinquena pedalada escolar de Porreig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 Vinga, un quart per les dues del migdia. Anem a rebessar molt de bressa l'agenda del cap de setmana d'aquí de la comarca de Berguedà pel que fa el futbol. I començarem, com sempre, doncs per les noies, pel futbol femení i per la segona divisió femenina, grup 2. Estem a la 24a jornada. Montmajor Futbol Club, obrera d'agrupació esportiva, el camp municipal de Montmajor i l'àrbitre Iker Pujol-Colell és líder Sant Cugat Esport. Futbol Club B amb 64 punts. Mirassol, Bacó, Unió, el segueix amb 58 i Camp de Club de Futbol és 356. El ginàstic de Manresa de Club corre per la setena posició amb 36 punts. El Castellnou Unió Esportiva és vuitè amb 29. El Vilomar, Club de Futbol, és 9 nové amb 27. I l'abreu de la grupació esportiva el trobem a la tretzena posició, però parlarem primer dels locals amb un major futbol club perquè locals, perquè no és que siguin locals del Bergadà, sinó que són locals i són locals d'aquest partit, eh? Jugaran a casa amb un major futbol club que marxen 24 punts, de 22 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 12, mentre Calabrera, Grupació Esportiva és la 13a posició, amb 7 punts de 20, eh, 23 partits jugats un mes n ha guanyat 2, n'ha empatat 3, n'ha perdut 20, un partit cremplàcid pels seus papers, eh? Sobre, del, pel Montmajor Femení, el Montmajor Futbol Club, aquest partit el podreu veure doncs, com dèiem eh, 11 contra 13, è 24 punts contra 7, al camp municipal de Montmajor demà a partir de les 4 de la tarda. Pel fa la primera divisió femenina, grup 3, estem a la 26a jornada. Escola, futbol, bonaire, predenc, futbol, club, al camp, doncs, de bonaire, i l'àrbitre, Paula Líndez Ciurana, és líder al puntenc club esportiu amb 67 punts, segon, Big Riu, Riu, primer, refo, futbol, club, amb 59, el Girona Futbol Club marxa a la tercera posició amb 53, mentre que l'Escola Football Bonaire, eh, trobem que està a la desena posició amb 25 punts de 24 partits jugats, n ha guanyat 7, n ha empatat 4, n ha perdut 13, 62 gols a favor per 74 en contra. Metes que el Pareden Football Club marxa a la cinquena posició amb 49 punts de 25 partits jugats. Un mes ha guanyat 15, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 6, 81 gols a favor per 42 en contra amb um, desè contra cinquè, 25 punts contra 49. Això ho podeu veure a Camp de Bonaire a partir demà de les 12 del migdia. Canviem de generem ens masculins i passarem per la quarta catalana, grup 4. Estem a la 26a jornada, Olost Football Club, Sant Eugènia B., Um, el camp un jugant d'aquest partit és el municipal Dolors de Lluçanès i l'àrbitre Miguel Vázquez Porras és líder Sant Julià de Vilatorta amb 62 punts Viladrau Futbol Club els segueix amb 61 i el Riu de Peres ja una miqueta més llunyat està, perdó, tercer i amb 51 punts ara eh, si treurem el fetge uh, per aquí a la boca eh? sort que no ho veureu eh? podeu sentireu però podria ser tan desagradable sentir-ho com veure-ho, no? Espero que no passi això, que arribem a aquest nivell, eh? Olòs uh, Futbol Club que marxa a la sisena posició amb 40 punts de 25 partits jugats n ha guanyat 13 n'ha empatat 1, ha perdut 11, 62 gols a favor per 41 en contra, no, que no estic pensant eh? un poc que es va imaginar ni el soroll ni veure-ho no? no, el Sant Eugènia, bé marxa a la dotzena posició amb 20 punts, de 25 partits jugats n ha guanyat 6, n'ha empatat 2, ha perdut 17 39 gols a favor per 70 6è contra 12, 40 contra 20 punts, aquest partit el podreu veure la municipal Dolors de Lluçanès serà avui a partir de les 5 de la tarda. Per adent, Futbol Club B, Centelles Unió Esportiva, el camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Robert Gómez Sala... Uh, tenim que predenc, Club B, marxa a la novena posició, amb 30 punts, de 25 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 3, n'ha perdut 13, 44 gols a favor per 57 en contra. Mentre que el Centelles Unió Esportiva marxa a la 14a plaça, 14, 14, 14è, amb 5, 15 punts, amb la meitat dels punts, eh? 25 partits jugats, també els mateixos, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 18. 36 gols al favor per 83 en contra, Novè contra 14, 30 punts contra 15 punts. Aquest partit el podré veure demà a partir de les 5 de la tarda. Com, doncs, el Municipal Prats de Lluçanès. Some Collins, us on the Vinga, anem a la quarta catalana, grup 1. Estem a la 26a jornada, Montmajor Futbol, Club Sant Salvo de Certs, Club de Futbol. L Heu sentit bé, eh? Aquí salta, salta la primera, la primera dels derbis. Partit Uaua. Eh? El Uauaua? Ja sé que em faig pesat, però és em... Foto una gràcia, eh? La Uaua. Ua, ua. I ara, però, si no, ja ho acabo d'entendre. L'Aua. Eh? Doncs aquí el teniu. Mojo Futbol Club, Sant Saladès Club de Futbol a Camp Municipal de Montmajor i l'àrbitre Víctor Orgaz Serran.. <coughs> el... Et trobem en una classificació que trobem al tercer marxa del Seyent Club Esportiu B amb 55 punts. El que club de futbol és quart amb 47. Mentre que el Mont Major, l'equip local d'aquest derbi, eh, marxa la cinquena posició amb 46 punts. Cinquè, eh? Sentit bé, cinquè, el Mont Major amb 46 punts. De 25 partits jugats ha guanyat 14. ha empatat 4 i ha perdut 7. 45, Osford, per 40 en contra pels Sanzo Dossers. No és ni coix ni manco, eh? Ni sec! perquè marxa la segona posició amb 56, eh? a 10 punts de diferència, a veure que no són res, però... 25 de 25 partits jugats, n'ha guanyat 18, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 79 gols a favor per 29, en contra Mont major que està a la sala de 830 metres, l'estat del temps, intervals ennuvolats en pluja escassa, la probabilitat de precipitació estarà, doncs, entre un 45%, eh? La quota de neu estarà instal·lada sobre els 2.500, molt amunt, molt amunt, molt amunt, la temperatura mínima rondarà els 7 graus, la màxima 19, posem una mitja, doncs és que ens trobarem, doncs, amb els 12 grauets molt bé per córrer, eh? per fer practicar l'esport direcció i velocitat del vent serà del sud a 10 km per hora i l'índex ultraviolet màxim 7 que és un índex, recordem, a la nostra audiència ultraviolet alt, eh? una mica de cremeta no anirà malament per un gran partit un gran derbi que es farà amb un major mare meva, quin derbi els... És el partit nostre de la jornada, eh? Avui, a partir de les 5, Montmajor Futbol Club, Sant sabut de club de futbol. A on, doncs, camp de Montmajor, carai! No traiem perquè, darrerament, ve un altre derbi. El Cacerres Club de Futbol Vilada Club Esportiu al camp municipal de Cacerres i l'àrbitre Jordi Toledo Miralles. Tenim que aquesta classificació també a la vuitena posició hi ha Sant Llorenç de Moluns amb 31 punts, el Puigcerdà, Club de Futbol, marxa a la novena posició amb 29, el Monistrolenca, agrupació d'operativa, marxa a la desena posició amb 27. Mentre que el Cacerres, l'equip local, marxa sisè amb 36 punts, també trobem el... amb 36 punts, a 25 partits jugats n'ha guanyat tots, n'ha empatat 3. 3. N ha perdut 11, 36 gols a favor per 54, 50 en contra. El Vila de Club Esportiu marxa a la tretzena posició, un altre, partit, un altre equip que també està en un mal número, per, per dir-ho d'alguna manera, ja ho he explicat abans, amb eh? uh, uh, 19 punts, 25 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 4, ha perdut 16, 45 gols a favor per 99 en contra. Cacerres, que tenim una alçada de 618 metres. L'estat del temps i intervals ennobolats en pluja escassa. La probabilitat de precipitació s'arrondarà al 65%, eh? Hi haurà una mica més de probabilitat de precipitació, perquè estem parlant del derbi aquest Cacerres-Vilada, que juga a diferència de l'altra juga demà, eh? A partir també de la mateixa hora, a partir de les 4 de la tarda, però de demà. Uh, la cota de neu estarà instal·lada sobre els 2.300 metres, una mica més ball, baixarà a 200 metres. La temperatura mínima serà de 7 i la màxima de 18. La temperatura rondarà el mateix de Montmajor aquí a Casserres, un dia per l'altre. I la direcció i velocitat del vent serà de l'oest. Això sí que canviarà força vent, a 25 quilòmetres per al el vent. Índex ultraviolat màxim 6, que és un índex ultraviolat alt. Tenim un altre derbi servit, que serà, jugarà a Casserres, Cacerres-Vilada, que sap el mateix que 6è contra 13, 36 punts contra 19. Aquest partit el podreu veure demà, com dèiem, a partir de les 4 de la tarda. La wa wa wa wa La wa Venga, la ua, ua, i anem pels següents forts Club Esportiu B, Navarcles Club de Futbol a Camp Municipal de Porreig i l'àrbitre Ravi Narat Berravà Tenim que Porreig, Club Esportiu, ve a marxa a la dotzena posició, amb 22 punts. De 25 partits jugadors ha guanyat 7, ha empatat 1, ha perdut 17, 49 gols a favor, per 68, en contra. Mentre el Club de Futbol, l'equip, rival del, del Porreig aquesta setmana, doncs, eh, marxa un lloc per sobre l'onzena posició amb 24 punts de 25 partits. Jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 3, n'ha perdut 15, 55 gols a favor per 76 en contra. Un derbi de rivalitat extrema, eh? perquè és 12 è contra 11, è 22 punts contra 24. Aquí el Municipal de Porret serà demà a partir de dos quarts de 5. Mm -hmm. I l'últim partit d'aquesta categoria és, eh, no és un altre que aquest. Súria Club Esportiu B, aviar Unió Esportiva B. Tots dos molt bé, eh? El camp municipal d'esports de Súria i l'àrbitre Vilal Dudu. -Dudu. Eh, trobem que el Súria Club Esportiu B marxa a la setena posició amb 32 punts. De 24 partits jugats ha guanyat 10, n'ha empatat 2, ha perdut 12. 62 gols a favor per 62 en contra. Mentre que l'Avia Unió Esportiva ve marxa la líder a la primera posició amb 58 punts de 25 partits jugats, un mes que el Súria en aquest cas, n'ha guanyat 19, 9 més n'ha empatat un, o sigui, n'ha empatat un menys i n'ha perdut 7 menys 5, 76 gols a favor per 26 en contra Aquest partit, doncs eh, podreu veure Súria, Municipal d'Esports de Súria 7è contra primer 32 punts contra 58 Demà a partir d'un quart de set. Pujem de categoria, anem a la tercera catalana. Grup 7, 28ena jornada, és la que estem passant. Cantrias Unió Deportiva, Proreig Club Esportiu, al camp municipal, Cantrias i l'àrbitre Marcos Maroñas, bravo. Uh, tenim una classificació que el Sant Padó ronda per aquí, entre mig d'ells, eh, marxa a la quarta posició amb 48 punts, mentre que el Can Trias Unid Deportiu, l'equip local en aquest cas, marxa a la tercera posició amb 55 punts, de 27 partits jugats ha guanyat 16, n'ha empatat 7, ha perdut 4, 73 gols a favor per 31 en contra, mentre que el Porreig Club Esportiu marxa 5, eh?, dos llocs per sota, amb 43 punts, 12 punts de diferència, 27 partits jugats també els mateixos, n'ha guanyat 12, 4 menys, n'ha empatat 7 als mateixos, n'ha perdut 8, 4 més. 49 gols a favor per 36 en contra. Tercer contra cinquè, 55 punts contra 43 punts. Cantria Junent Deportiva club Esportiu a jugar al Camp Municipal de Cantria serà avui a partir de les 4 de la tarda. Un altre gir, Onella, club de futbol atlètic B, mata de pera, futbol club, a camp municipal de Jonella, l'àrbitro Gerard Custo Romero. Eh, també hi trobem, des d'aquesta classificació, el Fruitosenc, futbol club, que marxa a la sisena posició, amb 42. El Cardona, club de futbol, és novem 35. Els mateixos, Calçúria, club esportiu, que és de Zè. 31 punts, porten el 12è i el 13è. Pirinai, que futbol club, i Navàs, club esportiu. És cué, ara mateix, a l'artès, futbol club, en a la 18a posició, amb 18 punts de 27 partits jugats, n'ha guanyat 5, n'ha empatat 3, n'ha perdut 19, 39, 40, 67, en contra el Jornal Club de Futbol Atlètic. Bé, en marxa, doncs, a l'equip local, a la 17a posició, un lloc per sobre del que seria el coE i un punt per sobre, amb 19 de 27 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 7, n'ha perdut 16, mentre que el mata de pera a Futbol Club és segon... 60 punts de 27 partits jugats n'ha guanyat 17, n'ha empatat 9 i n'ha perdut per fi 1 i va ser al camp del líder de l'actual líder del Berga, eh? 71 gols a favor per 22 en contra aquest partit el podreu veure municipal de Gironella 17è contra segon 19 punts contra 60 avui a partir de dos quarts de 5 Matar Marganell Club Esportiu Berga Club Esportiu el camp municipal de Marganell. L'àrbitra és Francisco José Cuevas Cámara. Després de molts al sembla que ve una mica de calma, eh? Un partidet que ens anirà bé per recuperar, eh? Esperem xiés a Joan Joan el Joan no ens diria això, eh? ens diria que, no, no, uh, s'ha d'anar sèrius, eh? Tot i que el Marganell Club Esportiu marx doncs marxa la setzena, setzena posició amb 26 punts, de 27 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 5, n'ha perdut 15, 46 gols a favor per 65 en contra, mentre que el Berga, ara actual líder d'aquesta categoria amb 63 punts, de 27 partits jugats n'ha guanyat 19, n'ha empatat 6 i n'ha perdut 2, 60 gols a favor per 31 en contra. Doncs setzè contra primer, 26 punts contra 63. Aquest partit el podreu veure al Municipal de Marganell, avui, a partir de dos quarts de cinc. Vinga, anem a enganxar l'últim cromo d'aquesta categoria. És Urbán Club Esportiu, gimnàstic de Manresa Club, el camp municipal d'Urban i l'àrbitre Daniel Valero Domínguez. L'Urban Club Esportiu que marxa a la quinzena posició amb 31 punts, de 27 partits jugats no ha guanyat 8, n ha empatat 7, n ha perdut 12, 36 gols a favor per 54 en contra, mentre que el seu rival, el gimnàstic de Manresa Club, marxa a la setena posició amb 40 punts, de 27 partits jugats no ha guanyat 12, ha empatat 4, ha perdut 11, 53 gols a favor per 49 en contra doncs, cap partit també, 15 contra 7è, 31 punts contra 40, això ho veure al municipal d'Ulbán, serà demà a partir de les 4, l'Ulbán Club Esportiu, gimnàstic de Manresa, Clou! <fixi> Tercera catalana, grup 5, 28ena jornada, Vinyó, Club Esportiu, pretenc futbol club, al camp municipal Joan Herms de Vinyó i l'àrbitre Lluc Bergués Busquet, és líder Roda de Terra amb 56 punts. Segon és Sant Vicenç de Torrelló amb 52. Fulgarola és club, eh, club de futbol. Marxa la tercera posició... Eh agafant els talons, eh, del Sant Vicenç de Torrelló. Amb 51, eh, un punt. Mentre que tenim que l'Avinyó marxa a la desena posició amb 35 punts de 27 partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 8, n ha perdut 10. 39 gols a favor per 59 en contra, mentre que el Predenc Futbol Club marxa a la quarta posició amb 42 punts. 27 partits jugats, n ha guanyat 12, n'ha empatat 6, n'ha perdut 9. 49 gols a favor per 36 en contra. Avinyó, desè, Predenc, quart, 35 punts contra 42 punts. El partit és al municipal Joan Herms de Vinyó, avui a partir de les 4 de la tarda. Vinga, anem, anem i anem segona catalana, 1-4, estem a la 28a jornada, Vella Vista, Milán, Club Gironella, Club de Futbol Atlètic, al camp municipal Corró de Vall, i l'àrbitre Xavier Codina Casanovas, és líder Cardedeu, Futbol Club amb 50 punts, Ripollet és segon amb 49, Sant Quirze del Vallès Futbol Club és tercer amb 48, trobem el Sallent a la setena posició també amb 38 punts i eh, tenca la classificació del Jonenc Fotball Club amb a 18, la vuia posició amb 24 punts. El Bellavista Milan Club, el rival del Gironella Club de Futbol Atlètic per aquesta setmana doncs marxa a la novena posició amb 38 punts de 26 partits jugats. N'ha guanyat 10, n'ha empatat 8, n'ha perdut 8. 50 gols a fort per 38 en contra. Mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic va pujant, va pujant mica, mica. Ara marxa a la tretzena posició amb 31 punts de 27 partits jugats amb un partit jugat més. N'ha guanyat 8, o sigui, 2 menys. N'ha empatat 7, un menys i n'ha perdut 12-4 més 25 gols a favor per 34 en contra. Un partit que el Gironella, braia, ja seria la hostia, eh, parlant clar i català, guanyar un altre treure tres punts més d'aquí del Bellavista Milan i ja no bueno, acabada treure quasi quasi quasi quasi quasi quasi quasi tota la pols de baixar de baixar a la tercera catalana. Aquest partit el podrà obrar al municipal Corro de Vall serà demà a partir d'un quart de una, eh? 9 contra 13è, 38 contra 31 punts. I l'últim còmode d'aquesta nostra agenda de futbol és el de la primera catalana, grup 1, 28ena jornada. Aviar Unió Esportiva, Lloret Club de Futbol del Camp Municipal, Alfons Gonfaus i l'àrbitre Marc Pedros Baciero. L'Aviar que porta quatre partits sense guanyar, tres derrotes i un empat rep aquesta tarda a partir de les 5 un lloret que lluta per la permanència malament, eh? perquè ja ho sabeu, aquests partits de la permanència n'hem jugat tots i els estem perdent tots semblant al Barça, eh? portem 3 setmanes que no la l'arrasquem eh? Oliver Vallabriga, tècnic dels Bargadans considera que ara mateix el més important per a nosaltres és trencar la mala ratxa no serà fàcil davant un equip molt físic um, perdó m'he perdut no serà fàcil un equip molt físic que ve de guanyar 1-3 uh, a Sants. Estem fent una bona feina, però les coses no ens estan sortint com abans. L'Avià disposa per aquest partit de tota la plantilla. Esperem que es trenqui la ratxa, com també la del març. Eh? Uh, i ara vol dir una altra cosa, però no la diré, perquè és molt tard. Uh... Mira, passem 4 minuts, encara ens falta el motoret. Fins eh? Fins ara mateix. Ah, passen 5 minuts, eh? això vol dir que els, que els, els, els informatius s'allargaran una miqueta més, no gaire més Albert, som-hi bueno, els informatius sonen fins als 8 del vespre bueno, ten -ten -ten hores, eh? tenim temps totes hores Pep, que el Rosal encara retrona d'aquest mundial de trial que es va disputar quin gran èxit que va ser per cert, felicitacions del, del president del motoclub, ens va felicitar el president de la Federació Espanyola de Motociclisme, el vicepresident Alfred Teres. Ens vam felicitar tothom per la gran feina que fem aquí del motor. Moltes gràcies. Eh, nosaltres, mentre eh, ens animin, doncs hi continuarem sent, i com dèiem, va bueno, ser... Si fins una... ara ho hem fet sense que ens animin, imaginau-vos-ho sí, les... ara, si eh? s'animen. Sí, ja, de les altes esferes, eh? I parlem ja del Mundial. Eh, sensacional, sensacional la, la jornada trial de diumenge, i atenció, només us he de dir, només d'arribar a parlar amb el Toni Bou, el vam passar en nostre programa especial de dissabte, i ens deia, no, no, avui vaig que, doncs, eh... Avui veurem què passa, estic molt cansat, eh, em fa molt mal tot i veurem com suporto el dolor, però bé, bueno, l'important és agafar algun punt, sí senyor, sí. Victòria aplastant del Toni Bou al final, no sé si els saps el resultat. Bueno, més o menys, Vas sí. Vas escoltar el nostre especial del, del diumenge? Ah, no, no era, no hi era. Bueno, no doncs, crec, mira, el Toni Bou va fer 9 punts amb les 36 zones de les 3 voltes que va donar, les 36 zones uh -huh. 9 punts, l'Adam Raga, 23 punts i el James David, que va ser el tercer classificat, 39 punts. Quart classificat va ser l'Alberca Bastany, cinquè el Fujinami, sisè el Jaime Busto, que després de ser la revelació mica el dissabte es van anar enfonsant en la classificació, i setè el Geroni Fajardo. Però, un cop més, deixen dir el pilot de Piera espectacular, 9 eh? punts, amb un ombro, amb una costella i amb l'ombro, és que tot, no sé, és que li feia mal tota la zona dreta del, del, del, del cos i deia que no podia pilotar, doncs, pues, Déu s'enguardo que has pogut fer, eh? 9 punts, i és ben bé que quan el Toni vau dir que vaig provar ho eh, possiblement és que vagi no provar ho no, directament va guanyar la victòria, eh? I el campionat, doncs, ja surt lider, ja surt líder de Carl Rosal, 37 punts té el Toni, segon és l'Adam Raga, amb 32, i tercer l'Alberca Bastanya, amb 29. Ja tenim aquí els tres fantàstics. Amb sisena posició és el Jeróni Fajardo, amb 21 punts, i aquesta és la classificació després d'aquesta primera, primera prova del, del campionat del món de trial a l'aire lliure. Eh? Hem de dir que amb la categoria de trial 2, Ian Roberts, el Gran Britànic, amb una beta va ser primer, segon Jack Price, també, de Gran Bretanya, amb una Gas Gas, Uh, tercer, Arnau Ferrer, el Lleidatà de, el pilot de Cervera, eh? Uh, perdó, de, de Tàrrega, perdó, de Tàrrega uh, amb, una, amb una Gas Gas també i Marc Riba pel que fa a Marc Riba, terzena posició, Gabriel Giró una vintena i Marcel Giró, vint i terzena i pel fan triar el 125, Jack Piss el pilot de la Gran Bretanya també amb una Gas, -gas va ser el líder, seguit de Max Faude, també de Gran Bretanya amb una veta Michael Breit de Dinamarca amb una veta i Enric Miquel, l'únic pilot català que tenim a la categoria, amb una xerco va ser, doncs, el quart classificat Després d'aquesta, els pilots, la setmana que ve, la setmana que ve, ja estaran al Japó, al Gran Premi del Japó a Motegi, i allà doncs, veurem si el Toni ja està recuperat del tot o no, però el que va fer aquí va ser un autèntic eh, espectacle, moltíssima gent el diumenge, el temps va acompanyar, tenies por de que plogués, el temps va acompanyar, les zones estaven perfectes, la zona inder de Cal Rosal va estar espectacular de gent. I el que hem de dir, doncs, és que esperem, esperem que aquesta prova pugui tornar-se a repetir l'any que ve. I tant que sí, i tant que sí, Albert. Pel que fa al Gran Premi de les Amèriques, això va ser la nit, mare de Déu, quines carreres que vam tenir. Moto 3, victòria de Romano Fenati i segona posició per A Rins, eh, perdó, a Moto 2, victòria d'Àlex Rins. El campionat, Brad Brinder, amb Moto 3, lidera amb 52 punts, i amb Moto 2 és Sam Lous, amb 47, i Alan Rins, amb 46, els eh, pilots que encapçalen aquest campionat però MotoGP amigo mio Marc Márquez que sense tenir la millor moto va marxar i no van veure més fins que es van acabar les 26 voltes del, del Gran Premi és el seu circuit talismà però és que està en un moment de forma Marc Márquez com fa dos anys enrere eh? espectacular, victòria del to de Cervera per davant de Jorge Lorenzo que no va poder contrarrestar la victòria del Marc, seguit de l'Andrea Janone i hem de dir, doncs, que l'Andrea Giannone eh, ja porta dos zeros en el que em portem de temporada. És molta mala sort perquè l'Andrea Giannone estaria fent un segon i un tercer classificat, i escolteu-me bé, no només això, sinó que, a més a més, l'Andrea Giannone estaria líder del Mundial. Però la primera cursa el va tirar el seu company d'equip, recordem-ho, <ríe> el boig de la ciutat, l'Andrea Giannone, i en aquest cas va tirar el Dani Pedrosa. Dani Pedrosa va caure, va perdre el control de la moto i el va tirar molt esportivament pel Dani i ens encanta això del Dani Pedrosa, va anar a demanar perdó, l'Andrea no n'ho va acceptar, però esclar, estava dolgut perquè és que pot ser líder del Mundial, i, bueno, mira, quina, quina mala sort, eh? eh? Sensacional la cursa del Maverick Vinyal, és que va ser quart, per tant, doncs, un, un gran premi, bonic, eh?, bonic. I, Pep, només vull acabar dient, gran premi de Fórmula de la Xina aquest cap de setmana al circuit de Xangai, Fernando Alonso ha rebut el vistiplau de la FIA, Aquí hi ha hagut més entrellat, que, bueno, en parlarem més en un altre dia, perquè preocupo d'un paper que gairebé Fernando Alonso no corre, i si aquest paper hagués estat doncs, en vigor, segurament Fernando Alonso hauria corregut, inclús, no només aquí, sinó al passat Gran Premi de Vareng. Ja tenim la Garella, evidentment, ja s'ha disputat aquest matí la Garella, i, atenció, està en un moment de forma també Nico Rosberg, aquest pot ser l'any de Nico Rosberg, eh? Pou position, pou... Pel per l'alemany, seguit de Daniel Ricciardo, eh? Daniel Ricciardo, australià. Segona fila de la garella, els Ferrari, que fins ara havien doncs, demostrat un gran nivell, doncs han set segon i tercer, Raikkonen, tercer, eh, Bet el quart, perdó, tercer i quart, tercera fila de la per Valtteri Bottes i Daniel Kiviet, quarta fila de la per Sergio Checo Pérez i Carlos Saim, cinquena fila de la garella per Marc Vestapen i Inko Hulkenberg, que hem de dir que els eh, dos McLaren, de, de Fernando Alonso com de Jenson Button, han abandonat a la, a la Q2, no han passat a la a la, a la Q1, perdó, no han passat a la Q2, degut a, doncs, a un incident que hi ha hagut que no han pogut doncs, provar les gomes toves, però aquest cotxe promet cada cursa, la veritat és que promet una mica més, una mica més. Veurem fins a quin nivell arriba en aquest any. I la gran notícia diràs, eh, on és Hamilton? No? Eh, que no ho dius? Estava tomando canyas. No, no, no. Hamilton ha quedat eliminat a la Q1 per un problema al cotxe i sortirà últim. Per tant, atenció, estem parlant que Nico Rosberg que és el líder d'aquest Mundial i amb la possibilitat de guanyar una nova cursa que seria la tercera consecutiva, Pot ser l'any de Nico Rosberg, i esperem i desitgem, perquè s'ho mereix, fa molts anys que està allà, que no se li espatlli. Eh... El fill del mític, eh? Sí. Què, sí, què, sí, que, sí. que, que Rosberg? Sí. amb aquest circuit que té una, doncs una longitud de 5 km i mig, faran 56 voltes el pilot amb, amb 14 curbes, 7 de dreta, a 7 d'esquerres, i que la prova començarà a les 8 del matí. hora espanyola, hora aquí a Catalunya, no hora allà, eh? diem perquè ningú es lia, a les 8 del matí però que només la podeu veure per Movistar, plus i, evidentment, en diferit, tant per Televisió Espanyola com per Esport 3, als voltants de mitja tarda. Molt bé, Albert. Doncs vinga, tanquem aquí... El... Tanquem, 5, el... però abans recordem, teníem 3 partits en joc. Doncs eh? vinga, diga'ls. futbol. Vinga, anem pels infantils. Són un grup 34. Teníem dos interessantíssims derbis entre el Porreig i l'Avià. Final. Teníem resultat provisional, el descans 2 a 1, final 3 a 3, aquest ha estat taules al marcador, i el Berga, que juga amb el Gironella, el líder que juga amb el Gironella, a la mitja part, Berga 1, Gironella 0. Pel que fa al cadet de la segona divisió, grup 24, també teníem un partit que havia començat a la 1, ja tenim el resultat del descans, Porret Jum, Balconada 1, i pel que fa al juvenil de la segona divisió, grup 23, també un partit que està ja a la segona part, Joanenc 2, Gironella 0. Molt bé, Albert, amb aquesta informació de futbol eh, ho deixarem per aquest cap de setmana i poder per l'altre. Albert, farà programa setmana que ve? No ho sé. No ho sap. Això en directe no ho podem dir, bàsicament. No no, jo sí que no hi seré. No ho sé perquè Sant Jordi i jo crec que tampoc eh, m'agafa aquestes dates. Doncs deixem-ho estar per d'aquí dues setmanes. Uh, suposo que la gent ho suportarà <laughs> sí, no, és molt difícil eh, bro? De, serà de, molt difícil eh? de, serà molt difícil de no poder, de, de no, de, de no poder tenir aquest tuc a l'orella e, estem buits si estem, estem com a Barça necessitem un descans sí i tornar-nos un Recuperar-nos i a l'arteta si final, a la eh? final guanyem, acabem, acabem sentint de ràdio. Ai, vull dir, acabem pujant de categoria. Sí, <laughs> doncs això, mentre esperem, mentre esperem tot això, nosaltres, doncs, eh, que regaleu moltes roses o molts llibres, feu el que vulgueu, que us ho passeu molt bé aquesta setmana, aquest cap de setmana que queda i el restant i el que ve. Nosaltres ens veurem fins aquí dos caps de setmana, eh? M'estic liant, dos caps de setmana, passat el de Sant Jordi, Res el dissabte, eh? des doncs a partir de les 12 com sempre de 12 dugues i pico. Vols patronets Au Déu!